Ja, innen, innen megy. <gül> innen megy Jézus mária Nem jó. baj, nem baj. Hát, uh... Jó, na, szóval sziasztok. Beszéltünk <gül> már egy fél órája. Ugyan nem hallottatok bele semmit, de mi jót szórakoztunk. Igen, Úgyhogy, igen. Összefog összefogalva uh... lesz hét. Kurva jó lesz. Uh... Nevezetek, választok vicces csapatnevet, mert lesz csapatnév szavazás. Ö, azon, kívül, azon kívül még mutkor is voltak vicces csapat, csapatnevek, de nem lényeges, szóval <tosan tosan> nem fogjuk megismételni, mert nem lesz olyan vicces, úgyhogy, mit akartam még, hát kb. ennyi, és a, és a porki pont a kazuár élményeket ecsetelte, de még csak nagyon a legelején voltunk, úgyhogy most belekezdhet újra. <gül> Tehát, szóval most ö, úgy történt a dolog, hogy de legalább jó, mert így a nyavajgásom kín lesz, az, hogy ennyi én is szívesen játszottam volna, úgyhogy ezt most kivágjuk, szóval tökéletes, szóval a lényeg az, hogy, izé, hogy most ezennel ö, ilyen segédként szolgáltam, aki a kamerát igazgatta, illetve ö, szabálykérdésekben próbáltam segíteni, és ö, így belekontárkodtam így meccsekbe, hogyha valami olyasmit csináltak volna az ellenek, amik nem lett volna szabályos, úgyhogy uh -huh. gyakorlatilag ezt csináltam. Jó elmény volt ez is, sok szabályt így át tudtam én is ismételni, amit így el kellett mondani, vagy én se tudtam, és ezt meg kellett kérdezni, Aha. kellett kutatni. Hát, amúgy ilyenkor az az alapszabály, hogy Hogyha, hogyha ott, ott vagy, és ilyen szabálytévesztést látsz, akkor ugye azzal az kapcsolatban ö, ugye szól, szólhatsz. Ö, de hogyha olyan, olyan kérdés van, ami igazából ilyen taktikai, taktikai döntés, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy rálövök erre a modellre, és annak, annak van steltje, az egy legális mozdulás, ott nem kell oda rohanni, hogy ne, ne arra lőj, mert stealth lőj másra. Igen, nem ez ez nem, nem túl jó. Uh, ugye amikor még én kezdtem a játékot, ott állandóan az volt a, a, a bevett szokás, hogyha valaki rálőtt egy stealth modellre, és emiatt elmisztelte, akkor, akkor azt mondta, hogy hát akkor nem ült, lövem a másikat. És, uh, és erről azért nehéz volt nekünk leszoknunk. Hogy, hogy ez nem, nem egy korrekt eljárásmód, hanem tényleg kérdezd meg előtte, hogy szteltes, nem szteltes, es nem tudod, de idővel ugye megtanulja az ember, hogy ki a Szteltes, ki a nem szteltes, plusz még ugye van egy-két varázsot, amit Szteltet ad, azt meg úgyis token-e jelezni kell, ha nincs kint a token, akkor nem Szteltes, hanem utána a következő a lövés kidolgozása után ki lehet rakni a tokent, amit elfelejtett az ember, mondjuk a Occultation-t rakott Uh, jó, első meccs, Dobi kontra Saba. Hogy... Így van, itt, itt, itt begyűjtöttem magának Dobi a Geometria becenevet, úgyhogy ezen túl uh, Dobák Geometria Zoltánnak illik mindenkinek hívnia, őt, úgyhogy ne felejtsétek el, minden egyes alkalommal kérlek, így hívjátok. Úgyhogy nem, uh, csak vicc víz, csak el, hogy is uh, Mit akarok mondani? Az a lényeg, egy ellilitt állt fel szembe bucsárral, természetesen a hármas fajtával, és ö, az volt a lényeg, hogy itt egy kis taktikai hiba elkövetése után, hogy azt hitte, hogy ö, egy médiumbézes ö, kutus az kitakarja teljesen egyedül a bucsárt, ezek után, mivel nem, ez nem így történik, ezért, ezért Lilit a második körében mindennel rá tudott lőni, mm -hmm. úgyhogy volt egy Black Frost Shard, ugye, ami rárakott a kutyára két Ice Cage-et, a kutyának mínusz négyes def volt, utána rárakott a harmadik tag egy kis lilith az egész unitra hat, plusz kettő damage mindenki ellen, utána a, a Lilith Uh, fogta és rárakotta bucserre egy uh, pincushient, amit most megnéztem az a, a cuc, annak a neve ez azt uh -huh. jelenti, hogy minden friendly faction modell kap egy additional diet hit roll és damage -roll és kiveheted a legkisebbet ezek után elfítelt és elkezdték lőni, mint az állat bucsert. ez azt jelenti, hogy volt egy effektív 22-es uh, Armória így már full campen is. és... De akkor végül full campen volt, vagy, vagy energizer eltel? Ja, nem, nem, ott full campen volt, ott full campen volt, ott nem energizer előtt, most már értem, mert mm -hmm. full campen volt, full campen volt. Na, és és ott full campen volt, szóval a 20, effektív 22-es Armort kellett lelőni, és ezek után ugye az történt, hogy a Fogta, és még Lilit is, ő maga a busztolt két lövésével, belelőtt egy három-négy sebet. Ugye elég jó ez a legkisebb kockát kiveszed, és akkor utána jöttek a ravagórok, ők pedig nagyon szépen megsorozták, úgyhogy a pont a másodiknak a második lövése fejezte be. Nem is dobott rosszul, de ez a spell is nagyon jól jött, Uh -huh. és, és teljesen kivégezték, heteket fogott, úgyhogy ugye há, négy kockával dobott, legrosszabbat kivette, Ö, mindenki döntse el, hogy szerencse volt-e, vagy nem. Hát De... át, át, át, átlagon négy menne be, ez a kockajavító spell kb. 5-6, szóval lőésenként 6, és 6-24, igen, csak a ravagórok által. Igen, igen. És ugye ott még volt még egy ö, ö, naga is, ami tudott volna lőni, meg kb kettő ilyen lovas poisonos, is még rá tudott volna lőni ö, a snipe-al. Úgyhogy, úgyhogy még ez még lett volna bele lehetett volna ereszteni, úgyhogy sajnos ez, ez eléggé be lett nézve. Ö, de mondom, ahogy elmondtam előbb is, szerintem Dobi, hogyha hallgat te is, akkor szerintem ezt ö, neved a szívedre, és. És ezt erre gondolj bele, hogy sokkal jobb érzés most így ezzel veszíteni, mint hogyha veterán versenyen volna azért, mert azt gondolod, hogy kit akar a kutya, és ennyire feltolod. Úgyhogy, de ráadásul az, az volt a vicces, hogy, hogy el, ugye nagyon nehéz elliliterő elbújni. Tehát, hogy még, még úgy, úgy is tud, tehát, hogy mondjuk két kutyát tesz elé, még azt is ki lehet szedni. Az egyiket mondjuk lilittel, és akkor. Többi már nem, de az volt a vicces, hogy ott volt a mindennek a közepén egy hatalmas ház, amikor itt csak be kellett volna menni. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ennyire jól meg lehetett volna csinálni, és akkor a következő körben meg már elő lehetett volna jönni vele Energizerrel, és, és onnan már lehetett volna vadkodni. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy itt sajnos volt egy ilyen taktikai elnézés sajnálatos módon. És milyen jó meccset láttam még az első körben? Első körben... Szóval mindjárt, mindjárt mondom neked, hogy mik történtek, mert visszakeresem gyorsan Mátének a posztját. Igen, igen, igen én is Ö... akkor. Nyert. Nyert a kulcs mert az, az mindegyikbe szerepel. Igen. Itt a másik köröset látom. Ö, nem, ez augusztus 10 augusztus 10, de furcsa, nem, nem találják meg. Szarra el. keresés, nagyon szóra is próbáltam. Hát, azt mondja, hogyha... Az hogyha, mondja, hogyha megvan, viszont, megvan, megvan, megvan. megvan. Stefre keresünk, aki viszont... És Ije, át át copy paste neked, jó? Megvan, van, megvan, Első körös jó, eredményeket meg is találtam. Szóval volt a Saba... Ja, mert nem nyert, hanem nyer ja. szót használta a Máté. Köszönöm. Már vannak a karakterekkel. Uh, ja. Csatacsiga Elkreos kontra Emi, Féri Ashtin kontra Pierre. Pierre, milyen manót csinált az a harbi listával? Nagyon nem ment neki egész nap, úgy néztem. Uh, szerintem leginkább az idők voltak neki a problémái. Nem Aha. volt egy a korlott vele, de hát nyilvánvalóan ez... ez... Egy olyan, olyan listákkal, amiket nem játszottál még igazán, vagy nem volt lehetőség egy gyakorolni, főleg. Az, ez egyszerűnek tűnnek, de azért Protectorétnél a sok infantrit meg minden ott mahinálni. Ez egy szomorú volt, hogy izé, hogy, hogy, hogy ugye így nehéz, nehéz uh -huh. azért élni be, be, Tehát, hogy én is bevallom, hogy nehéz olyan listával nem desklopolni, amit még nem igazán játszottál. Aha. Van egy komarov Pénéu nyert Castorp C ellen. Tehát láttál be nem. valami. A Stef és Rudit láttam. Igen, és az milyen volt? Öh, hát, szomorú egy picit. <gül> hát nem, nem lehetett szomorú, már Rudi vesztett. Öh, de gonosz vagy. Jó, az történt, hogy Izél, hogy, hogy, hogy ez felett nekünk ró róva, hogy nem mondtuk el, hogy Strakov egyébként, mint kis tráncserő, immunis a tűzre. Uh -huh. és felrakta ellene a Kreosz listát, ami ö, ugye ami a P-Kreos listát, amiben ugye a Reconer az tüzetlő, és, ö, és, ez, és, a, így, és ez a másik is, a sokrakétás, az is tűz típusú. Így van, elég szíves, és, és ezért a P-Kreos, főleg egy ilyen mecsában pedig ö, eléggé inkább az assassination-re menne, és hát ez így nem, sajnos nem, ö, nem sikerült, főleg azért, mert, mert ö, nagyon kicsit elszámolt, magát meg bátor is volt, és egy olyan húzást. Már Rudi? Igen, igen, igen, igen Rudi egy olyan húzást becsinált, hogy, hogy a második. Jaj, mert azt a terepet egyébként mi raktuk fel, az egy, az egy gyönyörű volt ez a terep. Azt ez az, az a... a hatalmas folyó, vagy melyik? Jó, Jézus Mária. Ez a hatalmas folyó középen, az, az, az, az, az, az szerintem az a terepépítés csúcsa. Az a, az. <gül> Na mindegy, lényegtelen, ö, szóval, hogy, ö, hogy az volt, hogy már második körében ö, felcsárgyoltatta Kreoszt, azt hiszem, vagy csak felsétáltatta, nem vagyok benne biztos, és úgy ítélte, hogy benne lesz a a Fitjében, de azt nem értem, hogy a fitja az ugye benne működik a kontrolljában, tehát ki tudta volna mérni pontosan, hogy, hogy működik, de valahogy mégis, már ilyen nagyon trigger fingerként azt mondta, hogy elfítel, és, uh, és nem volt benne és, ut és nem volt benne, két milliméter ilyen, pedig ugye ez kontrollban van ja. el elébb tudom lő, nézni, aztán kérdez és azt mondja, hogy akkor most ez benne van megnézik, eldöntik megegyeznek, igen, nem és utána azt mondja, hogy most pít vagy nem uh -huh. de ez nem így történt lehet, hogy megvolt ez is, de azt minden mindenképpen elfítelt, és ugye szomorú volt, mert azt nem a Spriggán nem lehet knockdown, ráadásul valami ilyesmi, nem tudom, vagy, vagy feltudál, nem tudom, valami volt ott a annak a Nogdán-nal, és még így be se fogta egyébként még a seregének a másik nagy részét se, a, mert így teljesen ráment erre, hogy benne lesz, és Kasterkill, és mindent úgy mozgat hmm. és itt felhozta előre, és úgy próbálta megmenteni a helyzetet, hogy, hogy behozta a, elé a rekonert, hogy az megfogja, befuttatta azt hiszem elé a rekonert, uh -huh. és az volt, az ugye Steph már nem tudom, gyakorlott így sokkal jobban ezekben a dolgokban, volt egy Kodiák és egy Spriggen, Kodiák szépen rászlán szlemmelte a, a Kreoszra a Reconert, uh -huh. ez tovább repült, és Spriggen pedig Fitty-jével be nak uh, berohantak és lecsapta. Úgyhogy, uh, úgyhogy ennyi történt, szomorú. Uh -huh. úgyhogy, uh, úgyhogy igen, ott az egy nagyon trigger finger trigger dolog volt, mert, mert ott szépen ki lehetett volna nézni, illetve annak ellenére, amikor rájössz arra, hogy, hogy nem tűzimmun is az a szerencsétlen kasztra, azért a seregnek még egy nagy része nem, és vele kellett volna legalább egy vagy két kört várni arra a fíjtel. már csak azért is, hogy akkor esetleg nem próbálod lelőni, hanem csak odamész és ütni azt a szerencsétlent. De hát ez így történt, Rudi is gondolom jó tanult ebből, és ugye itt, itt, itt ez, az, ez a mozdulat, és ez az, ami, ami, ami talán egy ilyen kezdőbb ö, hiba, hogy nagyon elhamarkodottan próbáljuk ezt megcsinálni, ezeket a dolgokat, ö, igen. Tehát ez, ez, ez volt szerintem, ami, ami, ami, amit ebből meg lehet tanulni, meg az, hogy, hogy a fítedben, a fited az, kontrollodban miért valamit, akkor mér ki a kontrollt, és ezetek meg, hogy most benne van, vagy nincs, mielőtt ellövöd. Úgy gondolom. Jó, jó, jó, jó. Más első körből? Ö, más többit nem láttam. Úgyhogy, ö, úgyhogy nem tudok sajnos nyilatkozni. Sajnos. A csodálom hogy egyébként, hogy, hogy egy Ashlyn-es, aránylag erég ugye, infantris lista ellen harbi lesz, tehát de hát az desk volt. Ugye? Mm -hmm. Úgy, hát és ugye azt tudom, hogy Csata Csiga teljesen megette a Eminek a bíztjait, azt, azt, azt teljesen azt, azt hallottam. Hát az nagyon-nagyon nehéz, mert Elkreos az Elkreos tier az, már mondom, a múltkor, múltkor én is megszenvedtem féri ellen, és uh, ugye csak szenárióval tudtam nyerni, de az is, az is ilyen utolsó pillanatig parázós volt. De, ja, akkor, hát a második kör, ha nincs ebbe az első körben, amire emlékszel? Nincs, sajnos. Lesz majd szerintem a második körben, meg sok minden nem fogok emlékezni, mert akkor kezdtünk el játszani Dáviddal, de valahogy lesz valamivel, mert mondjuk az is tartott egy darabig, de ott még mentegettem körbe is egy kicsit már mert uh, volt, hogy kis szünetet tartottunk. A második körben ki, uh, melyik meccset kameráztad? Uh, az izélet kamerázva. Ott ugye ott úgy volt, hogy, hogy a kamerát úgy raktuk le, hogy a kamera megfordításával csak tudja a következő asztalt is kamerázni. Uh -huh. És minnyem, minnyem megnézem, hogy ki, ki volt ott, mert nem emlékszem. Azt hiszem a Spatizon indította. Uh, mert így még a kötelességeimet is így. Nem, nem, nem, nem csináltam, mert a játék fontosabb volt, úgyhogy sajnos. Ez pedig szerintem a... Majd ne meg a, a Máté közül, betártsa ez a kolba. Jól Aztán... van, hazajért? Na, úgy látszik. Na, tényleg úgy tűnik. Máté, itt vagy? Mit kameráztunk második körben? Nem, mindjárt... Mondom, ezek az a félcukról puskázok. Második körben van egy Komarov uh, kontra Csatacsiga, Komarov nyert. Kastor kontra Emi, Steff kontra Minyon, Saba szajrin uh, férje ellen, Attila nyert Rudi ellen, és Dobi nyert Pierre ellen. Melyik volt kamerázva? Melyiket kameráztuk? Mert ezt te indítottad el, mert én játszottam. Na, a Komarov segítség volt. Na, akkor És a szenárióval és áldással elég, elég... De azt mondtad, hogy mind 20 perc alatt meg volt, ilyen gyorsan? Nagyon gyorsan meg volt ez is, azt hiszem, ugye? Ez is gyorsan megvolt, mert azon hiszem, az, az volt, hogy nagyon hamar meg volt ez is. Mm. Na, legalább a Máté kb. képben van, hogy mi történt a másik körben. Igen, igen, én nem nem, mert akkor az izével játszok. Azt, azt írja, hogy ott hagyta az ászlót a csiga. Hát ez nem túl jó, hogy, hogy ott hagyja. Akkor így... Ja, és az Mi? Epic Healy feat igen, nem, nem tudott beérni. Azt mondja, hogy Facebook, és ugye végre osz. Hát ja, egy Healy feat ez az brutális, úgyhogy. Hát igen, főleg egy, akkor ez egy incursion volt, vagy nem, nem már az incursion, ez jobb szélén volt hátul, úgyhogy ez nem az incursion volt, meg volt ez, még szenárió volt, hát nem emlékszem. Mindjárt megírja. <gül> megint, a ja, nem mértek megint. Hmm. Szomorú. Hát mindegy. Egy-egy zászló, egy-egy objektív, akkor az a Fire Support nevű... Aha, értem, vágunk És akkor bejel dom dominálni a sajátod, beérte dominálni, és utána... Igen, mert ott ugye, hogyha, hogyha lelöved az ellenfél objektívát, az egy pont, a saját egyik zászlót tudod dominálni, a másikat kontrollálni, úgyhogy négy pontot tudsz írni egy körben. Úgyhogy... Jó, ja, jó, az azért. Úgyhogy ott, ott sokat tudsz. Jaj, ja. Hát, jó. Ja. Így, így jár Tobi. Hát akkor azt majd úgy is megnézzük. Hát illetve csiga, Jaj, jaj. Ja. Tobi. Tobi, az már majdnem kitárgyaltuk. De érdekes, hogy ezért, hogy Csatacsiga, hogy ugye... E Ugye ő Pékraosz játszott el elején nagyon sokat, és most ő, a háromból kettő meccsét is, ugye már az Elkraussal játszott, úgyhogy gyorsan belerázódott, és ugye amelyikeket Elkraussal játszott, azt nyert, és, és amelyiket meg a Pékraussal azt majd Hát talán valószínűleg itt nem a kaszter volt a gond, hanem egyszerűen ö, nem, nem, nem futott fel elég gyorsan, vagy nem ért, nem ért oda. Igen. Ja. igen. Hát mindegy, ö, ami még egyébként szerintem ki lehet itt emelni, hogy ezért, hogy, hogy a, az a játékosunk, aki a Convergence-t hozott, és talán ez volt a, nem tudom, az első játékai között voltak ezek a tornament meccsek, ő Kaster Kilen nyert Rudi ellen. Na. Szóval hát, az a... szép szerintem. Látja, de Rudi ellen, és mit, mit vár az ember? Hát szerintem tök Csak hogy így, így még akkor is lehet, hogy így, így szép. De mondjuk meg kellett, amikor úgy tett, hogy azért nem voltam teljesen képbe, hogy azért úgy olvasgattam így a Convergence dolgokat, hanem úgy azért úgy valamennyire úgy tisztában voltam, de amikor most így újra átkutottam így ezt a szinteriont, akkor kellett rájönnöm, hogy ez nagyon jó ez a kaszter. Nagyon-nagyon jó Sinterion. Ugyhogy, igen, uh... igen, igen, én is ő ellene játszottam ott azon a 15 pontos bemutató meccsen, és elég elég húzós volt. Igen. Állatira jó, uh, nagyon jól össze van egy és isteni, tényleg, nagyon jó, nagyon-nagyon nagyon jó. Uh, nem tudok róla rosszat mondani, tényleg, ne. nagyon jó az aztán. úgyhogy, uh... úgyhogy igen. És resource full négy appkeeper. Uh -huh. Tehát, Mit csinál a Resortful? Azt csinál a Resortful, ha nem kell költenet fókuszt, hogy ápképeljük. A battle group-odon. Így van, így van, így van. Úgyhogy, és mivel ugye ez egy jackes es kasztár, és csak jackes ápképjei vannak, azért mindet, uh -huh. mindet ingyen ápképeli. Meg van olyan, ami saját magára dobja, azt hiszem, olyasmi is, de azt is hiszé. és. Hát a synergy az rajta van, azt mondom, neki van. Igen, igen, ő a synergy is. És még a pitche is nagyon jó és nagyon jó, és nem hmm. csodálom az, hogy izé, hogy, hogy uh, Lucantet, vagy nem tudom, hogy mondják, meg ezt hozzák, mert szerintem egy abszolút verseny kaster uh, ez a dolog, és szerintem, hogy a többeknek tetszene a Convergence, vagy a játékstílus, most szerintem ebben a kasterban nagyon sok van. Én hát szinten. most érdekes mód, módon fát meg, megjelent, úgymond, a Convergence a métában a nagy nehezen, ugye most, most van az Attila, meg most a, a Ricsi meg a fefe hogy talán majd a Fefe játszogat vele, csak hát az ugye mindig elég esetleges, hogy, hogy mikor mit, de, de hát remélhetőleg hát majd a VTC-n csúnyan belefutunk, konvertrendszes dolgokban, csak, csak nézzünk majd bután rá, aztán utána majd, majd idővel. Hát figyelni kell nagyon, mert hát. nagyon jó képességeik vannak. Viszont ez a, a Cefalix viszont már térévén be fog jönni a métában, meg én is tervezem majd a beszerzését, úgyhogy VTC után én is elkezdem tanulgatni a, a zsoldosokat. Persze nem, nem leszek olyan igazi úttörő zsoldos, hanem már, már kolosszál, kol, kolosszálokkal, meg ilyen, ilyen okosságokkal fogjuk. Igen, nem lesz ez olyan nagy gondod, mint mint, mint a, annak, aki nem szereti. Hát, tehát, tehát régen régen nem figurák nem csináltak semmit. Hát nem volt, nem volt, nem volt olyan jó a a, a Miamano. Uh, szóval nem, nem, voltak, nem voltak jó, jó -ek rende volt ek rendben a Zsoldosban, aztán ez volt a nagy gond, nem volt rendes páncéltörés. De most de. már van sok minden. Uh, harmadik kör kör. na, azt már néztem, mivel ott direkt megmondtam, Dávid akart játszani, még mondtam, át, ugyej, Dávid, jó egy játszani meg mindent, de most inkább nézném, mert Dávid az a baj, nem lehet úgy játszani, nem figyel az ember, ha csak nem akar nagyon veszíteni. Úgyhogy nem mindegy, négyek Igen, szóval itt felvettük a a Stefa és a Komarov meccsét, ami a döntő meccs volt, de az a helyzet, hogy a csatacsiga, és a Saba meccsét van volna felmenni, mert ezerszer izgalmasabb volt, nagyon izgalmas meccs volt, és az végigment órára, teljesen teljesen kész, az a meccs az egy, az egy, az egy érzelmi hullámvasút volt, és, és ahhoz képest az, az izé a, a a döntő meccs, a komaró Versusz, nem tudtuk akkor még, hogy az a döntőmecs, mert ugye Saba is, hogyha nem, mivel nem számoltuk ki az Asost, tehát még úgy voltunk, hogy akár még, hogy Saba megnyerő, még akkor ő is nyerhet, Üh, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, izé, hogy, hogy ugye, az a döntőmecs, ez kicsit ilyen demoralizáló volt, ilyen kis, nem tudom, nem volt olyan nagy cucc, az is nagyon gyorsan véget ért. Az Ehéli Pitty köre utáni körben ért véget uh, a hogy, és, hogy sajnos ez történt. Stracho ott rakta fel, megint Stefan, szokásos dolgok történtek. Elhéli tudott kezdeni, az nagyon jó Elhélinek. Ö, felfutott felfutott Strakov is, Elhéli természetesen befitelt, kicsit hátrébb ment akkor ugye nem volt semmi érdemleges lépés, amit, amit úgy nagyon tudott csinálni, mondjuk a Spriggen-ja, amikéntről ez az, az nem volt már benne a feed körben, úgyhogy az be tudott volna jönni. Itt az volt az élő problémája, na ez incursion volt, ez incursion volt azért is izgalmas, amit most mondunk. hogy uh -huh. itt az, ott a, a Spriggen oldaláról jövő zászló maradt meg, ahol nem, ahol, ahol komarobb csak egyetlen egy vitató árként Tempest Gumbage-et hagyott, és a Spriggen nem került bele a feed körbe, a másik oldalt, másik oldaltra koncentrált Komarov, és nem maradt semmi arra az oldalra, mm. és Strachov el tudott volna mozogni, mert volt egy Impassable Terren mögött állt, és nem volt benne a feedben, és meg tudta volna hogy elmozog az Impassable teréntől, ki a flank zászlóra, vagy a másik oldalra a középső zászló felé. És uh -huh. a középső zászló felé mozgott, és nem a flank felé. És pedig ott meg tudta volna azt csinálni, hogy kitakarít uh, Spriggennal, kitakarítja azt a Gun és elkezd először csak kontrollálni, következő körben odasétálhatsz trakonval, és megpróbálhat megint takarítani, és már dominálni, mindesetre itt nő azt választotta, hogy középre beáll, és ott volt egy behemótot megrohamozó, a másik szélen, egy behemótot megrohamozó Stormclad, ami a behemótban hagyott egy-két kockányi cuccot, tehát hogy nagyon szétkapta, nem is csoda, csodabondolt Stormclad. Nem behemót, és... Kodiak írja Kodiák, Kodiak, akkor Kodiak volt valami egy ja, ilyen Kodiak, mert a másik listájában volt a Belmú. Na, nem biztos, nem volt akkor? Belmódol? Vagy mi az a kodiák? Jó, Kodiak volt. Igen, ja, ilyen kodiák, meg Spriggen volt abban a listában, igen, már emlékszem. Szóval, és az a lényeg, hogy maradt egy-két kockán, és a következő körben így felhúzta odatolt a. a ott volt középen, mindjárt mondom, mi a csuda, az egyik Greylord szar mögötte, ott volt Strakov, meg ott volt mellette még valami másik retek, nem tudom mi ja, meg egy, egy, egy demonisár. És úgy érezte, hogy biztonságban van, de ugye ott volt ez a bondolt uh, Stormclad, és ugye ő nem befejezte a kodiákot, hanem azt mondta, hogy akkor vállátott Strakovra, először megpróbálta egy Gormannal le Rárakott egy dedájt Gormanra, Gormant per megpróbált rádobni egy strakobra, de nyolcra kellett volna három kockával találnia, de persze ilyenkor az ember úgy se dobja meg, és rossz irányba szóródik. Úgyhogy három kockával nem tudott nyolcra dobni, és elszóródta a <gül> a Black Holy úgyhogy az nem sikerült, de még ennek ellenére is érezte magában az erőt a négy fókuszos úgyhogy a négy fókuszos Stormcled azt hiszem csak sétálnia kellett, vagy halál, tudja? Úgyhogy oda ment, és busztolt ütött, busztolt, ütött, busztolt ütött, talán? Nem, nem. Csak busztolt ütött, búsztolt, ütött, meg ütött egyet, azt hiszem, és megölt elnyiben. Úgyhogy, úgyhogy el is találtam. Úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen rövid meccs volt. Uh -huh. Sajnos ez a kamera átka. jó. na, ja. úgyhogy uh, várj el. Miközben ja, már ott van, hogy a, a. részeket, írja a részleteket, úgyhogy nem is kell annyira megerőtheted magad, hogy. Így... Na, sabakont akkor csatacsiga mi folytott? Na, ott. Uh... Igen, tehát az volt, hogy ilyen felállt egy E-kreos egy szarin ellen. És így Mátival itt álltunk, ki néztük, így át, szegény Kreosz, hallod, ilyen szarin pittel, így, izé, úgy el fogja tángálni, hallod, izé, nem tudom, két külön alatt úgy kitakarítja, hogy izé nem fog semmi se történni ebben a, a kreosz ott fog állni lehúzott nadrággal, és szépen megvesz egy E-be, és... Hát minden ugye a szokáshoz szerint ment, káosztó, minden ment föl, ahogy kellett. Ez a, az a küldetés volt, amit gyűlök, szerintem nagyon rossz küldetés egyébként. A középen a négyzet, négyzet, nem négyzet, az téglalap, zóna és rajta két objektíva. Uh -huh. A dis distraction nevű. Így van, így van. Eléggé distraction, igen. Ez az egész kész katasztrófa Szóval na, minden lényegtelen. Az, hogy felment minden, feljött kreosztol, ahogy előre ment, Sabá ugyanúgy természetesen jött az izé, ez feltartotta a cuclikat, hogy még ne tudjanak egy, egy Blight Blinger-es aztán a meghalt, és akkor jött a, jött a Soarin Ticker, amikor bementek a bíztek és nyammogtak. Igen, ám, csak ugye ott állt egy szenes egy szerencsétlen szenes és a, az a típus, ami lefekszik, és utána nem hal meg, igen, igen, és, igen. és az tette a dolgát úgy, ahogy a jó fajtája teszi, lefeküdt, és nem halt meg de, de, de utána felkelt cseretre. igen, hát hogyha meggyógyul, akkor igen csak az a, az a, az a szomorú, hogy a Sireen van Grievous funzos dobótőre úgyhogy ha a Sireen odafáradt volna, és megdobja hát igen, csak az volt a szomorú már hogy akkor már ben volt milliben meg minden anyám kínj hát hogyha ha fek, fek, fek, fekszik, akkor csak meg kell dobni és akkor nem tud gyógyulni. Ugye a Disabled modellt meg tudod dobni? Hát ő, ő knockdown lesz, és. Nem, a disabled lesz. Ja, igen. Hát, disabled, hát disabled is knockdown lesz, de hogyha van könyved, akkor nem lesz knockdown, de amúgy, amúgy knockdown is lesz. Aha, és aha. ott heverészik. Jó, mindegy, hát ez, ez nem akkor... történt meg. Aha. Úgyhogy úgy, úgy, úgy, e... csak Siren megdobta volna egy tőre. Akkor utána nem tudott volna hírelni, és akkor a következő kör elején elpusztult. Ez, ez, hát ezt, ezt kellett volna csinálni. Igen, szóval ez nem történt meg, úgyhogy ami viszont történt, az az, hogy, hogy letakarította a seregének egy hát, nem olyan nagy részén, mert nem tudtak rendesen bemenni a szerencsétlen bíztek, hanem csak ott a kívülről nyomogtak. Uh -huh. és, de ez ugye nem baj, innen mert elkezdesz kívülről nyammogni, beérsz valahova, aztán egy következő körben meg, megeszed a maradékot, amit beértél. Csak uh -huh. egy volt a gond, hogy nagyon szardobott például a, az angélius ami beruhamozt a grávuszt, azt hiszem úgy hívják a dragunyukat. És, és annyit tudod csak csinálni, Tényleg ennyit csinálni a, a, a, az Angélius, mert nem akart mindent túl tölteni, mert, mert nem akart, hogy a következő körbe, hogy az az Angélius csak annyira volt, hogy leszette a lóról, és utána nem ölte meg. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ez szomorú volt, és ez az egyetlen Angélius az ezt csinálta. mert lement a feed kör, a következő kör, megint akkor az az ez megölte a grávuszt, ö de hogy ennyi volt, de nem. Tehát, hogy, hogy maradt még fenn kettő, azaz kettő bestsőn, maradt még fenn két-három a két unitból, ö, uh -huh. ö, maradt fenn a szenesát, megint lefekült, és megint felállt. <tökség> <tökség> Mert utána Saba azzal próbált operálni, hogy na jó, akkor eltolja az animusát a, a szitának. De utána után kiderült, hogy, hogy ez csak a távpot akadályozza meg. A Igen, nyomulás, az nem, nem, az nem segít. Úgyhogy, úgyhogy ez megint nem jött be, és megint nem dobta meg. Úgyhogy, úgyhogy megint lefeküdt, megint felállt, és akkor most jött viszont Kreosznak a feed köre. Aha. És um, Kreosz feed körében um, a Szenesár egyedül, azaz egyedül megölte az Angéliuszt, um, de mondjuk azt, azt hozzá kell tenni, hogy ott volt egy olyan dobás, hogy 6-6-5, és egy 6-5-5, <tos> Úgyhogy úgy, az azért benne volt, és akkor még el is uh -huh. de amúgy ugye őt azt hiszem nem lehet, vagy valami, de hát bele azért. Nem lehet knockdown a... Igen, igen, igen, de bele szóval az volt a lényeg, és akkor ezzel megölt ezzel a három ütéssel. A, ott volt egy szíten, ami meghalt még, és maradt benne egy szíteán, egy angélius az szíten, ami fennmaradt, az csak azért volt, azért maradt fenn, mert rajta volt a blindblinger, és ezért ő, nem tudták megérinteni az ilyen egyfundosok, uh -huh. és a, az izét a, a kreosz meg még nem tudta behozni. Jó, következő kör. A, az Angélius megölte a maradék bestsöndt, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, egy-két unitot. A SNS az még mindig él, tegyük hozzá, azt hiszem és nem, nem, nem, most itt már meghalt, itt már tényleg meghalt a Szenesál, itt volt az, amikor már kampó, nem, nem, az a következő korban, mert ebb volt az a kör, amikor, amikor le, le, leestek, maradt kb. egy exemplár, egy elrant, Szenesál, maga Kreos versus két Beast meg Saurin, uh -huh. és uh, itt viszont az történt, hogy Kreosz becsácsolta a maradék szítent. És, és az armor piercinges ütésével, meg szerintem volt abban a már seb megölte, úgyhogy maradt még négy fókusza tehát még vagyis volt egy 20-21 21-es armorja és nem minden lényeg talán, és utána, utána ott meghalt a szíten és ma maradt egy angélius vagy valami ilyesmi és következő kör úgy döntött Saba, hogy nem támadja be azt a kreoszt, mert nem tudta volna megölni, uh -huh. úgyhogy úgy, inkább elkezdte csépelni a, a, az objektívát, amit le is szert, így írta egy pontot, és bízott abból, hogy lejár az idő, mert ez volt az a pont, amikor volt Csata egy perce körülbelül. Egy okay. perce. Hát volt a fényképe amire ott lesegette az órát. Igen, igen, az már meg a következő kör volt. Na mindegy, de az volt, hogy fenn volt, vagy szítem volt fenn, vagy Szitán, vagy egy Angilius volt az utolsó, ami fenn volt a, a, a, sabá, vagy a, a Sabának, és akkor, akkor jött, mert nem akartam, hogy csak, csak egyedül minden, tehát egy sajárin volt fenn, meg egy víz, és nem akarta, hogy elkezdjen dominálni, úgyhogy rajta hagyta a zónát, de így benne maradt Krausznak a veszélyzónájába. Uh -huh. következő kör jön, Kreosz megrohamozza a maradék egy bíztet, és jaj, azért nem tudta, azért nem tud, azért nem azért nem tudott oda menni hozzá, mert mert ott volt még az a Szenesel, igen, ez volt még, ez, ez a szenesár, ez egy MVP volt, tehát azért nem próbálkozott rá, mert csak tramplőzni tudott volna, csak tramplőzni tudott volna, mert a szítán volt még fel, most már emlékszem, a szítán volt fent, és csak tramplőzni tudott volna a Treos felé, mert ott állt az a geci Szenesel, és, és, és le kellett ütnie, hogy bármit is tudjon csinálni, mert az bekötötte a szítelnyet, és, és nem volt halott. És meg kellett, azt kellett volna próbálni, a szerintem, hogy hogy, hogy nel Mili-ben valahogy kicsinálja, hogy, hogy nokdál legyen is tízéből, és oda sétál a Kreoszhoz, és még a 21-es páncélon is valahogy megpróbálja megölni. Uh -huh. uh, mert következő körben ehelyett az történt, hogy megölte az objektívát, Szenesel most már végleg meghalt, tehát most már hamuporaira, viszont uh, be tudta a és, uh, és egy olyan gyors kör csinált, ami azt mondta, hogy charge, boost, boost, vagy nem tehát charge, boost, talál izé, hánysebb, jó, veszek, boost, boost, meghalt a szitán. Uh -huh. És ott állt Szarin egyedül, Ö, egy errant, egy meg egy exemplár ellen, úgyhogy nem maradt kb. semmi ideje egy csatacsikának, viszont azt mondta, hogy oké, okay, tünk, dominálok. Jó, oké, okay. következő kör, jó, aktívan aktiválom, fut, fut, fut, tünk, dominálok. És ez így ment, kb. két kört lejátszott 5 másodperc alatt, nem kattam, tehát az órája és nyer. Hát viszont, hogy, hogy, hogy csak szerint maradt, meg akkor ő nem is tudja, tudja bekontestálni. Hát és, és akkor mindenki, mindenki, mindenki körében ír, írja folyamatosan Kreosz igen Igen, igen, azt hiszem, a... hogy úgy, úgy történt, hogy már csak egy kör volt ott. Egy kör volt már csak ott, ami, ami az tehát nem kettő kör kellett lejönni, hanem egy kör kellett így uh -huh. És akkor úgy, úgy, úgy volt. Hát ez, ez le, nagyon brutális. Ugye itt, itt, itt jön ki a légiónak a a légionak egyes kasterei nagyon erősek, viszont ugye a végjátékban már nem tudnak, a kaszt kaszterek már nem tudnak ütni. van szóval nem olyan, mint hogyha most egy trolljátékos ott marad egy madrakkal, akkor még ugye bepróbálkoztod egy kaszterek illet, van egy jó P plusz eset, meg egy matod, de... Egy szarin, nem, nem tud, kis 9-es vagy mekkora 7-es V nem nem fogott senkit sem meg, megölni, kaszt elkélezni, úgyhogy ja, így Igen. járt. Igen. Mert hát az, az, az, itt az, azt hiszem a legnagyobb hiba az a Szenes a való bánásmód volt, uh -huh. ami, ami, ami elvitte az egész meccset. Tényleg, ahogy a Patisztani sírja, az a nulla pontért hozott rohadt szenes áll, az elvitte a meccset egyedül, gyakorlatilag, hmm. egyedül. Meg kell dobni tőre, ez a megoldás. Így van, úgy tűnik. Ezt én sem fejtettem, tehát ezt én sem emlékeztem rá, hogy ez grievous úgyhogy... De hát ez van. Úgyhogy de ezt a meccset kell volna felvenni, mert ez, ez szerintem ilyen nagyon-nagyon érdekes volt. Sabának mondom, annyira nem, de... De, de, de egy érdekes most. de biztos ő is igen. amikor így, így barok számra vette le a bízteket <gül> jó azért az a Szenes 665 6, -6 meg 6 -5 -5 dobás az, az szomorú volt hát jó de annyit annyi sebzés kapott be gondolom hogy így összegyűjtött az energiát és így vissza visszalökte vissza az ellenfeleire ilyen Dragon Ball Z volt Szóval ja, hát megölték Krillint, úgyhogy most, úgyhogy most Izé Shongoku már nagyon dühös, és ezért visszajött mm. a túlvilágról, és megölték. Csak, csak ő egy szemében volt az a kettő. Mm. <gül> Illetve valamelyik társa volt a, az Izé, a, a Krillin, és miután, mert ugye ott Dragonban is volt olyan, hogy amikor elkezdtek együtt harcolni, akkor megölték a Songokut, akkor Songokú már a mennyben volt, harcoltak tovább. Akkor megölték a krillint is, de az nagyon szomorú volt, és akkor meghozták a dragombólokat, és akkor visszajött Sangokból, és kinyert mindenkit. Mm. Azt volt ilyen. Úgyhogy, úgyhogy igen, de ez, ez a szenes áll, ez, ez egy, ez egy baromidóra dolog, dolog volt itt. Úgyhogy congratulations. Ez <gül> <Itt> tényleg <tök> jó. Ez <gül> jó. Na, van még valami, amit a Kazuár 06-ta kapcsolatban el szeretném mondani? Hogy esetleg a Máté ide írhatná Csadó, hogy mit tervez a következőre, hogyha nem ja. tudok. Szerintem király volt, meg még azt szeretném elmondani, hogy aki hozott 42 pontot, de csomóan hoztak, mindenki azt játszotta. Uh -huh. Na, úgyhogy fó. ez a 42 pont, ahogy végén is Mátéval beszéltünk, nagyon bejött. Aha. Nekik. De mindenki azt játszotta, kivétel nélkül, aki hozta. Úgyhogy, úgyhogy a ja hogy ez működött. Az, az tök jó. Én, én, én azt hittem, hogy ahogy abszolút nem fog uh, beleférni. Én legalábbis trollba, ilyen plusz ilyen 7 pont környékén nagyon nem, nem tudok jó dolgokat hozni, uh, nagyon furcsán jön ki. De, de az így tök jó, hogy, hogy, hogy mégis kiasználták. Aztán majd lehet, hogy akkor a, hét, a hétre valamennyit gyakoroltak ezzel is érdekes meccsek lesznek, Igen. ahogy ott, ott már végre ugye össze, összeér majd ez a veterán és Kazuár világ valamilyen szinten, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog. Igen, De meg itt még Patizon ugye azt, hogy a statisztika, hogy csak kettő desklock volt összesen, tehát a 42 pont nem okozott nehézséget, ez egy aránylag kicsi desklock összeg össze, és így kilenc kasterkill volt viszont, szenárió. Mennyi a szabvány, de akkor áron? 60? 65? 60. 60? Az teljesen jó. Ez teljesen jó igazából. Um, ha az ember már, már belejön egy ilyen, ilyen meccs rutinba, szerintem akkor utána már nem, nem okoz neki az a plusz pár pont... Uh, gondolt, de viszont ugye van, van egy olyan időpontja a játéknak, amikor az ember egyszerűen még lassú, és kb. 15 ponttal is képes ugyanolyan lassan uh, uh, játszani, hogyha most, most a legvontatottabb leg, játékosokat nézzük, uh, például a, a, a holiat is, az, az képes volt 30 percig fókuszt alakálni. Ugye nyilván korán kívül, de, de simán megcsinálta Úgyhogy, úgyhogy hogyha, hogyha hozzáállásod ilyen, akkor viszont ugye sosem nem lesz semmi. De amúgy, ö... ja, ja, azt írja Máté, hogy akkor ez a plusz 7 pont opcionális ö... dolog, ö... ez be lesz, lehet be, be lesz majd a, a következő kazuárokra is. Az, az abszolút nem rossz. Én amúgy ö, a... innen innen vettem az ötletet, meg ugye a Wolfi kérdezte, hogy most a héten, héten lehet-e majd VTC-s listát tesztelni, és akkor tettem egy módosítást bele, hogyha két, két VTC-s ember találkozna lent a héten egymással, és ugye szeretnék, akkor játszottják az 50 pontos VTC-s listáikat egymására. Ez, Ez nagyon jó. Úgyhogy, ja, végül is, mert nem, nem számít, mert Annyi, hogy ugye két lista kell nálad legyen, de szerintem meccs az meccs, úgyhogy. Úgyhogy. lehet. Lehet, hogy majd az összes torna ilyen kevert pontszámú lesz a jövőben. Szerintem ez teljesen jó, ez kellemes. Mégis igen és ráadásul, ugye talán tébotobban sokkal könnyebben. Átkonfigurálod a seregedet 35-ről 50-re és 50-ről 35-re, mint, mint, mint, mint egy decket átrapni, átépíteni. Különféle, mert most egy párhuzam, ugye van a Legend of the Five Rings, amit az Albert, meg a Rudi meg én is játszunk. Ott most két, két, két formátum van lényegében, az új kiadással van. Van egy strict formátum, ami csak az új kiadás lapjait használja, és van egy standard formátum, ami az előző kiadásnak a, a megfelelő lapjait használja, és az előző kiadás úgy a power levelben más volt, mint a mostani, kicsit erősebb dolgok voltak, de egyszerre létezik a kettő, és akkor mindig, mindig szét kell szedni a deket és újraépíteni strictre vagy standardre és ugye ez az azért szerintem sokkal macerásabb, mert teljesen újra kell tervezni az egészet. Itt, itt ugye figurás mókáknál beteszel, leveszel, hát meg ugye általában most egy listát nem olyan nehéz fölteni, lehet teljesen más a két listát, hogyha kipakoltál egy nagy tálcára vagy kettőre, akkor azt mondod, hogy ott a listát leteszed, és az alapján gyors kiszórod a modelleket a deploy zónát szélére, és akkor úgy csinálod. Ja. Jaj, ja. Na ja. uh... ja, nézzük még, mit akart mondani Máté. Uh... Igen, azt hogy ez a plusz 7 pont, ez bele lesz építve a Kazuer alapszabályban. Hát lehe ez le lehetséges, de valószínűleg bele lesz. Az, az még mi miért, de az, az jó ötlet szerintem. És akkor utána. Uh... A full kezdőknek ugye a belépési szint az hogy a 35 pont, hogy még nagyon nincs többjük, meg még nem érzik a 42-t, vagy nem merik igazából, mert most az a plusz 7 pont az kb. egy, egy medium based modell, kb. egy, egy lightjack vagy egy lightbeast, ott elfutkorászik plusz, pluszba, nem olyan, nem olyan vészes. Ja. Ez, ez, ez szerintem ez egy kellemes csalódás volt, jó, hogy ezt kipróbáltuk ezt a vegyes dolgot. Úgyhogy mm. e, szerintem jó volt. Úgyhogy ja. E, ja, és már megint az a helyzet, hogy izé, hogy leszünk egyre többen, és nem fogunk elfélni még mindig. Hát azt nem is tudom, majd úgy, úgy fogjuk csinálni, hogy hogy még egy versenynapot, és már három verseny lesz havonta, és, és mindenki meg fog őrülni. <gül> <gül> hát nem, nem, nem, nem tudom, hogy tudjuk megoldani. De mi van az, hogyha, hogyha már csak kazuárra akarnak jönni, mondjuk 18-an? Csak kazuárra? Hát gondolom a kazuárnak az a, a mottója, hogy a leg, legfrissebb arcok részesíti előnyben, és ugye mindig lesz az a legzöldebb, legzsengébb része az embernek, ha őnek van előnyük, hogy megtelt a létszám, akkor az ilyen öreg diákok meg mehetnek keményebb versenyekre, és őket kitiltja kit kit kit kit kit kit folyamatosan, mert talán ez nem tudom, mik a tervei, majd kitalál valami. Azt ja. mondja hogy majd akkor lesz akkor kaszármini a nagyon kezdőknek 25-ből vagy bárholból szállt <gül> kaszármini Ak akkor ez már ilyen, ilyen nagyon ilyen, izél, ilyen uh, rétegelt lesz ilyen ogre ogre lesz mint a hagyma Úgyhogy hát elég elég az, telleg, az én két zavar volt teljesen. majd majd itt csinálunk kint ilyen, ilyen, ilyen kis, kis, kis ligákat ilyen ilyen tím, mind, mind, a, mind a megye egy megye 2, megye három aztán utána a... a... A veterán, ugye, ugye, aki mondjuk rá nem nyer egy meccset se az aktuális veterán, akkor azt mondjuk, hogy akkor te menjél az egye alatti kazuárba, és addig nem jöhetsz vissza, amíg meg nem nyered. Szerintem ilyen ne legyen. Úgyhogy úgy, az genyó, és akkor utána ugye, valaki kiesik a kazuárból, meg a túlfejlettek, meg Szerinten... ugye vissza, visszajönnek, és akkor ilyen Nem Csak az nagyon legecrim, hogy hogyha lenne egy pont, pont, nem tudom, X nyerés, X pont, vagy nem tudom, nyelsz, három pont, döntetlen, nincs döntetlen, szóval, vesztesz egy pont, stb. És hogyha úgy van, hogy ez egy ilyen ranglista, és akkor aki a, nem tudom, első X helyen van, az nem jöhet kazuárra, de ez így cserélődhet azzal, hogyha valaki lehagyja őket, és ők lejjebb szorulnak. Ja. Mert ja. Igen, akkor... igen, igen, csak akkor el, előáll az a helyzet ugye, hogyha el akarsz jönni a kazuárra, hogy mégis visszakerülj a, a, ugye a veteránba akkor ugye ott, ott mivel már ugye, tapasztalt, vagy kapsz, kapsz egy ilyen hikomat sereget és, és aztán utána beragadsz a kazuárba tudod, hogy csak hát, ott mind, mindig, mindig, mindig, mindig, de, de, de... mindig ilyen, ilyen 50%-as mindlosszal mindig ott vagy kávé a tabela közepén a malacokkal és, és, és akkor ennyi jó, de, de tehát, hogy veterán versenyre bárki mehessen. Tehát ahhoz nem kell, hogy írja át is, hogy, hogy izél, hogy most miért nem mehessen valaki nagyobbra, hogyha szeretné. Tehát, hogy Persze, ez csak ez ugye, csak hogy csak a ma, ma, ma, maga veteránba is el fog fogyni a hely, és ugye mondjuk a téged, téged kazuárra felállt, veteránba, és azért, azért most, most jön, jön az ősz, úgyhogy lehet, hogy majd a veteránba is a megszokott arcok. Uh, újra elkezdenek járni uh, szóval ugyan, például, például csak mondjuk a, ami, amit a múltkor látta, plusz még Rudy meg a Nessos uh, visszatérés, és el is fagyott Na, nagyon helyett és... mert az azért elég lehangolóan az, amikor azt mondják hogy hát bocsi, elfagyott a hely nem tudsz játszani hát ja, de hát azzal tudsz küzdeni hogy amikor kiírom, akkor ugye eleve követed a blogot és már, már rögtön ha hogy is típis topját, Azért azért nem nincs probléma itt a gyorsága, hogyha már az első egy hét alatt jelentkezés volt, az a kezed, ezért megelőzem a mezőny 80%-át. Hát. Ö... azt mondja, legyen veteránról is kitiltás. <gül> Igen, Mét akarok mondani, hogy jó, ja, ez is olyan lesz majd, mint a versenyjelentkezés az egyetemen. ja. ja. Már mindenki ott fogja frissíteni a blogot, hogy így ja. izé, be, be, be, beépítjük a Neptunba, a veterán jelentkezik. Igen, igen, igen, igen. Ott, ott lesz a kazuár is, és akkor így tudod, hogy így akkor most melyik tanárhoz? hogy akkor, ja, és, így, és akkor rábetelt a veterán, na jó, talán megcsípek egy helyet a kazuára, az is betelt. Igen. Mini kazuár esetleg? Hát, hát ha izé, elfelejtik, hogy izé, már jó, több kreditem van. Jajaj. Ja, ja. Hát, hát, ja, hát meg vagyunk áldva ezzel nem tudom nem tudom mi a megoldást. Ja. tudom, ki kell bővíteni a kontinát. Vizé a... fogjuk a, a vésőt, meg a kalapácsot, és verjünk ki egy falat. Ja. Vagy nyáron ilyen sörsátort de építünk odáig egy teraszt. Aztán ott még négy asztalt föl, fölállítunk, vagy nem tudom az utcára. Ja, ja. Hát így kiveséztük ezt a kazuáros munkát. A Máté majd úgy is ír róla egy blogposztot, hogy miket, mi lesz a következő kazuáron. Úgyhogy a ja, Wolfi, Wolfi, Wolfi, Wolfit-nek kitétjük majd veteránról, mert túl hosszú nyerte. Úgyhogy ő már csak. Ja, túl, túl sokat nyer, vagy mit tudom. Hát, hogyha megnézed ezt a, a pénészlistát, listát. Uh, Ez túl sok pontja van. Hát gondoltam, hogy csak így összeírkálom, mondjam, az a neve, hogy a versenyek éves áttekintő és ja, úgy, úgy indul, hogy Wolfi, ugye 20 és fél győzelemmel itt annyi, annyi volt, hogy, a, hogy az ápr áprilisi az egy másfeles szólozót kapott, azért, azért lett ilyen feles és akkor itt, itt vannak a, a main offenderek, ugye Wolfi. 20 és félle, le, utána Dávid 16-ta, és aztán jön jön Patisson 15 és félle. le. Úgyhogy ez a, ez a három ember az, aki problémát jelenti. Túl oh, Igen, ott ő, ott ők a probléma. <sínt> <sínt> ő csak mondjuk mit csináljon a szegény Dávid, aki mondjuk nem tud elmenni külföldre, versenyre, érted aztán? Ő hol <sínt> Hát nem tudom, Malacca, Kazuár Minin, <sínt> De ez a probléma, érted? Hogy, hogy így. Ez olvas, te... mit éri szép, Olvasom, olvasom, sok okos, okosságot. Hát majd az lesz, hogy aki már túlnyerte magát, az mehet malifózni. Aztán nem állna ne, ott... ne is álmodozon, az már az itthonivor mesényről. Nincsen, nincsen. Me mehet külföldre is. Nem akarok, nem, nem politizálunk, de el lehet menni. Bússukat De... ez el lehet menni. Jaj, ja. majd, majd, majd kivetnek rá valami 40 százalékos különadót, aztán ennyi. Ez lesz. Na jó, nem tudom, nincs a megoldás, több hely kell, hogy mindenki átférjen és akkor ja. nincs leszel probléma. A, kö a következő szint, ugye maga, maga a VTC és a külföldi versenyek, ugye most uh, voltam Győrben szombaton, és ugye az volt a tervem, hogy, uh, hogy el, elmegyek Pozsonyba, mindegy már egyszer-kétszer voltam így uh, Győrből át, átruccanak Pozsonyba, uh, és ott a Martinnal meg a kis haverjával lehet gémelni, elég jókat, és most is az volt a tervem, de ugye Martin elment az EU Masters re megpróbáltam megnyerni, de aztán a Bénája a hétkörből csak hatot nyert, és nem, nem jutott be a döntőbe. Ki nyert végül? Egy szignálos gyerek nyert, héli kettő nélkül, ugye? Ja, az király. Úgyhogy, ja. ja. Relesül ilyen, ilyen striker 2, nagyon király, meg Kane 2, az gyönyörűek azok, meg Darius, úristen! Darius-ra nyerte meg a, a döntőt, ja, úgyhogy... Nagyon jó. Úgyhogy az. Ja. De, de nem jött össze a meccs, és ugye senki más nem élt rá Pozsonyból, úgyhogy végül, végül ott a babysitterni, maradtam a gyerek egy De amúgy, ugye régebben, 2013-ban elég sokat jártunk külföldre, legalábbis így megpróbáltunk. Voltunk Bécsben, voltunk Pozsonyban, most idén újra Pozsonyban. Úgyhogy most, ahogy a. a a gyerek már kezd, kezd nagyobb lenni, már egyre rutinosabb szülők vagyunk, úgyhogy most én, én tervezem, hogy újra elkezdek menni majd ide-oda-amoda. Úgyhogy ja, a gyerek is egyre, egyre rutinosabb. Nem, még nem, nem rutinos semmilyen szinte. De felállt. Aha, nem, igen, már átsorok a, Mi a manu? Úgyhogy a Wolf jól, meg az Esztivel, Megyünk smokkonra februárba, de, de lehet, hogy még valahova el fogunk menni. Még, még az idén azt nem tudom, ugye a VTC az, az biztos, oda most ugye megyünk 10 amétából, aztán utána már meg meglátjuk valószínűleg. Mondjam, az egész 10 üző veterán verseny. Igen, de, de ráadásul még van pár alsz a veteránon, aki ugye nem, nem VCC, és például a Saba meg a Féri. Ugye a Sabát, Sabát ugye hívogattuk, és írja már, hogy itthon is lehetne nemzetközi versenyt szervezni. Ugye egyszer volt ilyen, amikor a, hét, a héten volt egy 50 pontos négykörös verseny, ott ugye hárman jöttek uh, Ausztriával, hárman eljöttek Szlovéniából. és az jó, jó pofa is volt, de aztán utána már nem, nem jött így össze, meg, ut meg utána maga a hét, uh, még mielőtt a, a kazuár uh, sorozat létrejött volna, az volt egy ilyen az volt egy ilyen dolog, hogy, hogy a kezdőknek kedvezünk is, ugye az volt régebben 35 pontos verseny, meg utána most, amióta én szervezem, tehát 42 pontos lett, szóval mindig változtak a szabályok, ugye a legutóbb, amíg a tavaszi hét idén akkor volt 5 fős csapatverseny, az a baj, össze összefolynak a, a dolgok, de megnézem a pénis táblázatban, mert azt hiszem, azt, azt felírtam. Nem az ingyens a kulcs, Patizon, hanem a lányok. A lányok. Itt, hát. itt nerdek ne, ne vannak. Vannak, Marifo. Azt mondja, hogy 5 fős csapatverseny 42 pontos, március 15-én a héten. Úgyhogy, ja... Az, az, se volt, az se volt rossz, de ugye itt már levettük 42 pontos és meg 42 pontra a versenyt uh, akkor viszont uh, a, a külföldi uh, játékosok javarész nem, nem jönnek el az ilyenre legalábbis uh, ez, ez a tapasztalat ugye most, most is a, a, a hétet uh, körbe küldtem uh, ugye Bozsonyba, Bécs, Bécsre, ugye a szlovéneknek meg elküldtem uh, Szerbiába, mert a múltkori hétre uh, már majdnem eljöttek a románok és, és, és, és a szerbek, de aztán ugye csak, csak nem sikerült, úgyhogy uh, őket kávé fekete listára tettem, most annyira, nem, uh, annyira nem, nem hívom már őket, mert egyszer már eljátszották ezt a ezt a dolgot, de ugyanakkor meg úgy látszik, hogy a, a románok azok mégis utazgatnak, mert utána láttam egy csomó uh, Milyen t csomó képet, hogy voltak újvidéken uh, fantasy versenyen, Vajdaságban. Úgy látszik, hogy utazgatnak ide csak utazgatnak ide-oda, Minden csak mindenre. Nem, az, te... nem, az azóta a román srác ír, írta azon a héten, hogy akkor, abban a pillanatban, abban a pár nap a hét előtt lejárt a jogosítványa, és nem tudta, szóval nem ez benézte, és akkor nem, egyszerűen nem tudtak útnak indulni, hogy a határon nem engedik őket át. Lejárt jogsúly meg két. is büntetni, úgyhogy, ja. úgyhogy ez sajnos nem jött össze. Úgyhogy most megint kiküldtem a, a, a, a kiírást ugye angolul is, angol két kétnyelvű a kiírás, elküldtem, de ugye nyilván nem jelentkezett senki. Ugye a, szlovének, szlovéne, nem, a szlovénekkel is beszéltem, amikor azt mondják, hogy nekik nem érte meg, a, szóval egy, egy, egy napos egynapos móka nekik nem érte meg, mert ugye a Steam storm most Pozsonyba kint voltak, ugyanaz a három sács, és ott küzdöttek a nyereményekért. De ugye a Steamstorm az, az kétnapos nagy verseny volt. Aztán, ja, aztán így, így volt. Úgyhogy, ja, hát sokat agyalok én is ezzel, azt, azt írja a Máté, és egy kétnaposat kell szervezni. Ezzel részben egyet értek, csak ugye az a baj, hogy ugye ez a, ez az, egész, az, egész, az egész ugye ezen, ezen bukik, hogy ugye Fehérváron ugye van. Van, megvan, a, meg, megvan a hely, ami elég jó, elég hát tágas, csak ugye amióta most, most már több az ember azóta annyira nem tágas, de még mindig elég jó az infrastruktúra, csak ugye az meg a, a, a, a kazooárok versenye lényegében ilyen mindenféle olyan ember eljön a hétre, aki amúgy, amúgy nem. Szóval azt, azt még mindig meg szeretnék a, a, a, a, az a főszervezők is inkább ilyen kezdőbarátabbnak szervezni, úgyhogy na, ja, itt írod máté, hogy ő tudja a megoldást, úgyhogy az tök jó. Úgyhogy lényegében ugye tele Budapesten kéne majd, kéne majd megszervezni, kell, kell szerezni egy olyan helyszínt, ahol, ahol elférünk, ugye, és ugye az a asztal, a kell, mondjuk azt Kantinában tudunk szerezni asztalt és tereptágyat, de ugye akkor kell még furgon, amivel az asztalokat cipeli az ember, meg ilyesmi. Szóval elég macerással. Azért szerintem, amikor még annak Warhammer fent, hiszen ott ilyen sulikat, meg ilyesmiket voltak kibérel, és az egész jól működik, ott van rengeteg terem, lehet felrakni az asztalokat, nem drága, és így ott is rengeteg ember befértünk. Igen, igen, igen, a... ezt, ezt, ezt kéne megvalósítani. Szóval a helyszín valószínűleg akadna, csak ugye tényleg az asztalok, az asztalok mozgatása, meg a tereptárgyak az, amit össze kell hozni egy, egy helyen, plusz még egy olyan helyre kell tenni, hogyha valaki mondjuk rá egy, egy fapadossal lerápül Budapestre, akkor azt valahogy meg is tudja közelíteni tömegközlekedéssel, plusz még a szállást is közelbe, szóval... Én tudok nem. legalább ö, két embernek mondjuk tudok szállást biztosítani, nagy alakás. lakás. Ja. De áh, nem, sajnos né, lányok nem túl sokan játsszák ezt, mm. ezt nem mondhatom. Nem, teret táját azt el tudjuk lémolni a kantinától. Egy ilyen eseményre, ugyanúgy, ahogy a, a, a, hét, a hétre is ö, ugye szok, szoktam levinni a kantinából egy, egy ilyen ö, negyed méternyi tereptágyat általában. Gyártunk majd, hogyha a gáz van. Mm. A minimál tereptágyat tudunk gyártani se perc alatt. Most aki, aki úgyis ilyen vérversenyző, az nem fogja megszólni, hogy úristen, kérdés tereptár, mi lesz? Kérdé... Azt fogja mondani, hogy ó, ez az, legalább nem esik le a figurám. Kérdé a Máté, hogy hány asztal szokott lenni a héten. Hát ugye 30 fővel futott az ötfős fős csapatverseny, ugye akkor az 15 asztal. Ugye 32t megcélzol, ugye azt 16 asztal, egy, az egy. Egy, egy, egy jó Hériem Masters lehetne. Har 30, 32 főve, és vagy, vagy kicsit többe, és ugye 5 körre, KB. Úgyhogy most 80, valahányan voltak a, az EU Masterszen Hollandiában, és ott 7 kör alatt ment le az egész, de ott is volt például, de aztán nem vesztett nem a például, úgyhogy, úgyhogy hárman voltak az utolsó körre. így szóval ez, ezeken sokat ö, sokat agyalgattunk, ugye a, a, a Wolfival is ö, gondolkodtunk ezen, de aztán ugye mi, a, ami, amit saját ö, erőforrásokat ö, számba vettünk, nem, nem jutottunk olyan megoldásai, hogy, hogy lehetne, de hogyha a Máté még valami, valami plusz ötletekkel tud szolgálni, akkor viszont lehet, hogy összetudjuk, összetudjuk majd hozni, úgyhogy ja, megvább, ja. úgyhogy vala, valamikor kikéne szóval jövőre lehetne csinálni hangéria masters ö, ugye van ír, ír ez a csehek is szerveznek, ugye Pozsonyban is van, ki kell választani egy olyan időpontot, ami, ami még nincs, nincs nagyon televágva, de amúgy általában televág, tele van vágva, például a Bécsiek az ő masters februárban tartják és pont, pont frissen kijön a, kijön a Steamroller és ott mindig, mindig azon ment a, ment a matek hogy jaj, még nem jött ki a Steamroller mi nem jött ki a Steamroller, ugye nem jön ki ugye januárban és attól függ, ugye van amikor tesztegetik, tesztegetik még faragnak rajta és akkor teljesen bizonytalan, mikor jön ki az az évi Steamroller, és akkor teljesen be voltak parázva a, ugye, a Bécsbe, és akkor azt mondták, na jó, akkor Steamroller 2012 lesz. El lett annyi, és aztán rá, rá két napra kijött a 2013, és akkor mindenki írt nekik, hogy nem, már legyen már 2013, mert sokkal jobb, de amúgy sokkal jobb. És azt ugye. mondták, hogy nem. Nem ö, átvették a 2013 at csak ugye az a, az a, az, ez a, ez a, a gond ez, de amúgy márciusban akár lehetne a... Ja. Szóval meg kell, meg kell nézni, hogy az európai szintéren ho, hogy vannak a versenyek, és egy olyan időpontot kell kiválasztani, hogy jó legyen. Jó legyen ugye most az Irish Masters bejáratotta, a Vienna Masters Szerintem bejáratott valószínűleg, most a februárban mi nem voltunk kint, de ott is látszik, hogy az beindult, úgyhogy kontaktok megvannak, meg aztán a helyi métával is igazából van, van már egy, egy csomó ember, hogy én, én, én meg, meg is lepődtem múltkor, hogy az ott volt a stabil, 30 ember a héten, meg ugye azt hiszem a háromfős fős és ugye az az, az, az előtte is ugyanúgy 30 ember volt, de most visszatérünk ehhez a háromfős fős lebonyolításhoz, mert uh, egyrészt uh, nem kell úgy párosítani, mint az 5 fősnél, másrészt meg sokkal kevésbé sebezhető ez a struktúra, mert ugye ötfős fős csapatnál, hogyha egy ember elveszítenek, akkor kb. az egész csapat nem tud úgy szerepelni, ö, oda mindig, mindig kell, kell beugróst találni, akkor a másik csapadból kiesik egy ember, akkor még egy beúrós, és az a baj, hogy ö, szóval, na, nagyon a macerás, szóval az, ugye, az emberek szeretik lemondani, ki, ki, kiderül, hogy szombat van, és akkor és akkor, szóval, ja, mindenféle macera van, minden, minden közbe jön olyankor, és és akkor. Vannak úgyha most a. Ja. Beérik a cseresznye. Igen, ez a nem Ez volt az egyik. Ez volt az, az egyik kifogás. A. Ami, ami Beélik a cseresznye. Ja, ja, ja. Beérik a cseresznye. Zsír. le kell szedni. Zsír. Hát igen. Jajja, ja, úgyhogy ilyen dolgok lesznek, úgyhogy most remélem, hogy hát nem tudom, hogy hogy, hogy lesz most a látogatottsága. A, a héten most lehet nem lesz meg a 30 ember mert többeknek nem jó, plusz még ugye 10 ember megy ki a következő hétvégén a VTC-re úgyhogy amiatt is szerintem pár embernek nem lesz jó úgyhogy majd kiderül kiderül, hogy hogy, hogy lesz de igazából úgy vagyok vele, hogy hogyha már van 4 csapat három emberre én azt, én azt már szívesen megszervezem, megküzdenek egymással. Jól, jól érezzük magunkat, fölkamerázzuk, aztán kész. És utána mehetünk a VTC-re. És. Úgyhogy Helyes. Helyes. Úgyhogy. Na, akkor beszélünk pár szót a VTC-ről is. Elmondom, hogy, hogy hogy indult az az egész. 2010-ben volt az első oltc az hiszem igen 2010 2012 igen 2010 -e volt az első OETC, az ami nem vettünk részt Mi nem volt nem voltunk túl szervezettek és és utána meg volt az első OETC, ott egy, a, egy tök, tök szép ilyen fotógaléria került ki és ott, és ott ilyen erre tökre rácuppantunk rá a Szóval rengeteg szép sereg, sereg volt, ugye ott teljes festettséget volt megkövetelve, plusz még ugye rengeteg ember, és így az egész csapatozós móka is jó mókának tűnt, és, a, és akkor ugye kitaláltuk, hogy akkor ugye a legközelebb legközelebbi el kéne menni, és akkor ugye mit kellett ehhez tudni sakkorát 55 perceset és festett 50 pontos selegeket és akkor, akkor még javarész 35 pontos meccsek mentek így normálba is ugye ez az egész 50 pont még nem volt túl, túl népszerű de ugye akkor jött be ez, hogy hát akkor jövőre próbáljuk meg az OLTC-t ki lenne a csapatba alig sikerült összekaparni az 5 embert nagyon nyogonyelően és és akkor elkezd, elkezdtük ezeket az 50 pontos meccseket játsz, játszogatni szorgalmasan elkezd, elkezdtük a sakkorára gyakorlást bevezetni meg azt az, hogy hogy az összes visszajátszást valahogy próbáljuk meg kivenni, mert nagyon sok volt a visszajátszás. Régen ott én is mindent visszajátszottam, amit csak lehetett, szóval ott még egy nagyon tanuló fázis volt sok embernek, és és aztán a 2011-es OLTC-re kijutottunk, ott még egy csapatta, és igen, én voltam a visszajátszó pápa, ezt írja Matei 2011-esre kijutottunk és ott hoztunk azt hiszem összesen két győzelmet igen, két győzelmet ott a 14 csapatból voltunk 11-ek vagy így úgyhogy láttuk, hogy itt van még mit tanulni egy-egy csapatból ott elég csúnyán kikaptunk ilyen 5 0 úgyhogy uh, ja. Kicsit szomorúak voltunk, de, de viszont maga a verseny nagyon jó volt, ugye Zalzburgban volt, az osztrákok szervezték, a város nagyon szép, a, a helyszín is jó volt, és ott úgy volt megoldva, hogy mindenki külön intéztetás szállást, szóval a játékosok maguk nem voltak így össze. Összezárva, hanem utána, a verseny után mindenki mászkálta, visszament a saját hoteljébe, mászkált, mászkáltak a városba, gondolom a németek, osztályok, akik így már tartották a kapcsolatot, elmentek ilyen közös piálásra, meg a... Ki mások, hanem a németek? Hát ugye ők ugye otthon voltak, ott ugye akkor a skandinávok azok a valami, valamilyen olcsó kollégiumba foglaltak szállást, azok ott bepiáltak, randalíroztak, ahogy, ahogy szoktak, ment az, ő, ment az őrület, azt asszem a lengyelek is oda, oda foglaltak, mert ott volt olcsó, úgyhogy ott megtalálták egymást, és, és minden, minden szuper volt, és aztán ö, a következő évben már két csapattal mentünk ki, és, és akkor ott a, a Hungary One ö, elért ugye három győzelmet nagy nehezen, megvertük a szlovákokat az utolsó meccsen, megvertük az egyik osztrákokat, úgyhogy az jó volt, és uh, még a Hungary kettő, az csúfos kettő győzelem súnyagot csak, de, de az, az is tök jó volt, <gül> és, és aztán utána bejelentették, hogy, a, hogy az OETC átadja a helyét a VTC-nek, és más lesz a szervező szervezőbrigádét, de úgy viszont ugyanazt a, az ez az, az, az október elejé időperiódus sajátította, sajátította ki magának a, a VTC, és, és akkor ezt már a, a Norbert Brunhuber szervezte, meg, a, meg még pár ilyen, ilyen PP közeli arc, például a, a Peter Goblome ő valami... Talán ő, talán ő belga, ő a Maudlin nevén, nevén uh, infernál volt, vagy talán még mindig az, uh, meg, meg pár, pár, ilyen, pár ilyen régi arc, úgyhogy uh, ők a, kitalálták a VTC-t, elkezdték szervezni, és ugye Belgiumra esett a választás, és ott volt az, hogy ugye egy ilyen, ilyen nyári, tehát ilyen úttörő táborba szervezték az egészet, volt egy nagy tornaterem, és... Uh, ott viszont a játékosok, ugyanabban a táborban. Csúfos, ezt kéri a Máté. Feljétsem ki, hogy milyen csúfosan elbuktak a, más, a harmadik OVTC-n. Szóval a VTC-n, ott minden, minden játékos már ugye egy, egy, egy ilyen tábor volt bezsúfolva, és, és akkor ott kicsit más volt a hangulat hogy együtt reggeliztünk, együtt vacsoráztunk, együtt ebédeltünk, ilyen, ilyen menza, menza volt, menzakaja kaja. És, és ott viszont megint csak egy, egy magyar csapat ment ki, a, a Máté vezette Hungary kettőnek. Nem volt kedve a, a kő, kőkemény meccsekhez, úgyhogy úgy, megint öt ember ment ki. Úgyhogy, ja, meg nem volt pénzük. Nem volt pénzük itt. Úgyhogy, ja, úgyhogy egy csapattal mentünk, ott viszont hát elég Csúf, csúfosan, csúfosan leszerepeltünk, csúfos, hát majdnem olyan csúfosan, mint, mint a Hungary 2 az oltc Úgyhogy eldöntöttük, hogy minden más lesz idénre és még kb. az egész 12 órás hazauton még ki is tartott az e határozás, de aztán sajnos azt nem sikerült semmit sem megvalósítani ebből. Hogy, hogy, hogy mi lesz más? <laughs> hát, hogy, hát, hogy fegyelmezetten gyakorlunk, tényleg ö, minden jó lesz, és, de ehhez képest az történt, hogy, hogy a pitét -pit egész évben nem láttuk a Zalbert pedig még valamikor évelején el, eladta a légióját, és most pedig úgy fog kijönni a VTC-re, hogy <gül> oly, oly, kap két olyan, oly, két olyan listát fog játszani, amivel a Wolfi egy fest, festős díjat akar majd nyerni. Úgyhogy most e, ilyen étnappal ét éve. E, 8 nappal éve fest, festi ezt a két szignálistát, hogy elhozza a festődíjat, és az Albert pedig nagyon szomorú emiatt, mert ö, hát eddig kb. leszarta, és, és csak az előter éltette, aztán most pedig, hogy már kint van, most már azért nem szeretne 5-5 veszteni, mint tavaly. De aztán, mivel most a listák már fixek, plusz még ugye két, két ilyen témára van. Uh, olyan, Máté pedig fickázza ezek a szignál listákat. Ja. <gül> nem, nem szar, flaffos Úgyhogy az egyik az uh, Morovita témájúra lesz festve. Az egyik stoneból, a másik ston és lesz egy másik stonból a másik listával. Uh, és két storm volt fog vinni. Két. Uh, és a másik storm volt pedig uh, ilyen terepszínű lesz festve, és az a, az a Karasztónos pedig ilyen, tényleg, ilyen komandós terepszínű sereg lesz, és lesz két külön storm Az egyik azt hiszem ezek közé a Bukó én azt hiszem a terepszínű, úgyhogy azt festettem fogja visszakapni. Úgyhogy, hát ezzel megyünk neki, de figyeld, Ja. Most a Máté rakta össze a listákat? Azért lettek szarok? Mit ír? Mi, miről van szó? A Storm volt, a Storm volt. A Storm volt, amit nekem rakott össze, de én eladtam a wolf és ő rakta össze. <gül> ja, ja, ja, Biztos majd talál, talál ilyen, ilyen, ilyen, ilyen ö, ö, ö, öklömnyi ragasztó rácsulgatásokat, meg minden. Látam, úgy is mondja, hogy mit talált. Ja, úgyhogy, úgyhogy így, így készül a Team Hungary uh, Green. Ugye most, uh, most, már, most már átvettük a színeket, miközben a, a, a világ trendib része már mindenféle viccesebb uh, dolgokat talált ki, mint mi, de nekünk nem volt jobb ötletünk, úgyhogy maradtunk de Green. hogy nem volt, én mondtam. De senkinek nem tetszett, csak nekünk párunknak. Úgyhogy most a belgáknak meg van, van micsoda vidra, vidra csapatuk, az kurva cuki, az kurva jó. Jó nekik. Vidra, meg valami tengeri madár, az egyik a másik, az amerikaiaknak meg van a Stars és a Stripes csapat, úgyhogy az is vicces. Meg a többi, én nem tudom, mi minden van. Ja, a lengyeleknek meg van uh, Reckless, meg. Na mindegy. Megmi? mi? Bárja, megnézem, most már egy érdekel. Most, most, most írja, most írja a Hungari lop és hungari csal. Ja. Igen. Igen, ez, ez jó. Az, az jó lett volna. Úgyhogy, nem valamiért. Hungari bó és hungari eró, vagy valami ilyesmi. Kámi. Tudod, ez. csodaszarvas. Csoda így van, így van. Hung hungari crown és hungari, nem tudom, mi a jogar, de az. Ja. Golden Apple. Igen, Country Igen. Apple. Igen. Ja. Azt kéne. Góg és demagóg, az is jó lett volna. Uh, szóval így, így megy neki a Hungary Green. rudi, uh, szerintem rudi az van nem lesz baj. Pite nem gyakorolt, de ugyanakkor Pite hármat nyert a múltkori VTC-n, meg egyetű, nem, nem kéne, ugye nem, nem kéne igazából azon gondolkodjak, hogy... Kihányat fog nyerni, én igazából euh, legalább egy meccset szeretnék nyerni. Lehet kettőt is. Úgyhogy euh, ez már egy jó, jó ja, úgyhogy hát Albert valószínűleg hozza a stabil nullát, de lehet, hogy ő is nyer, nyer majd egy meccset, vagy kettőt. Aztán ugye Wolfi meg nyert hármat, úgyhogy ő ő fog valószínűleg lecsúszni. <gül> <gül> Jogja, mert az átlagnak meg kell maradnia. <gül> hát nem, nem, nem azért, mert ugye most, ugye volt Wolfinak val most van Bucser három, Bucser kettő az azért nem, nem, nem, nem fog azért nullát nyerni, mert azt hiszem a második OLTC-n, amikor két magyar csapat ment, ott, ott, ott, ott csinálta meg azt, hogy, ja, hogy minden meccsét elvesztette, képzed, és és teljesen, teljesen meghasonlott, és kiment a sivatagba, bőjtölt, és aztán elhatározta, jó, most már nincs több nincs, lacafacázás, be kell szerezni a Nishuntereket Kadorba, amit ugyan már mindenki, mindenki játszott évtizedek óta, akkor ő is berakta a listájba és a játékos skillje meg többszöröződött, és... és azóta is buci játszik az Doom és... Hát a buci Doom az jó. Azt tervemes az, az, az hozni e, ilyen versenyre, az egy olyan... Ja. Hát igen, ahogy láttuk, legalább van három lista, ami abból buci meg 9, vagy nem tudom, hét osztag, amiben vannak még Greylord eszkortok, Doom Riverek. Aztán, azért, uh, ugye, ha én beszéltem az osztrák az egyik osztrák srác, sá aki hozott ellenem Doom River spam-et kint, kint Bécsbe, és ő azt mondta, hogy, hogy nem bízik a távtobásokban, ugye ez hogy el vannak átkozva a kockájelzőt, ki kirakta az összes eszkoltot, és csak, csak nettó Doom River-t hoz, ugye így többet. A Wolfi meg jó dobja nagyon a távfot ezeken a Doom River-eken, majd, hogyha, hogyha összekerülsz ezzel a listájával, próbált ki, hogy, hogy bármely, bármelyik, ugye Intelligens módon megpróbálod kilőni a, a, a Greyload és az első tough az mindig mindig százszázalékos. Az első tough mindig megdobja, és aztán meg tetszés szerint még párat. A, ahogy jön, az első az százszázalék biztos, úgyhogy elég jó védve vannak azok a Greyload <sár> grey <lockdown> <sár> uh, És akkor erre. Ez a jó védelem. Én, én legalábbis így, mert ugye gyárla szoktam játszani ezek ellen, és tudod, hogy úgy, szépen rálövök, Magic bullet, de mindig TAF az el, első alkalommal, és akkor rá kell még egy Magic bullet, hogy megpuszt, me, megpusztuljon, és akkor az, ilyen, az már ilyen lemegy ilyen 50-50 százalékra. -50 ja. Úgyhogy elég, el, elég jó, néha, néha egyszer nem tud lelőni a sok táffos os Doom River, de ugye van, van aki a VTC-re is ezt a, ezt a csak dumrival és más semmi listát hozza úgyhogy hogy meséljetek viszont Team Hungary redről Hát igen. Mit lehet tudni a csapatról? Kik alkotják? Milyen arcok? Jó. Azt mondja Padizon, hogy én elmondom, hogy hogy készülünk, meg elhúz mint jó kapitány. Hát így kell, kell betoltam a játékot. Igen. A, a falkasok elé aztán ennyi. Hát mondd el, amit tudsz, mondd mi a, mi a ta taktikátok. Igen. nagy, kemény, kemény, jó éjszakát, jó éjszakát, Máté. Szóval, taktika, ez komoly. Öm, benne van, az először is a csapatról, ugye, ha minden igaz, úgy, minden igaz, úgy tűnik, ö, Patizon a kapitány, ugye, van egy mellette egy Zaggarnesszos, Fefe, és jó magam, ö, Ugye ez egy Scorn, egy Krix, egy Protektorét, egy Kador és egy Troll uh -huh. csapat lesz, úgyhogy hozzuk a tímenkénti egy Krixet legalább mi hozzuk az átlagot. Uh -huh. úgyhogy, uh, hát az nálunk, nem nálunk nincs mi tisztességes eszközökkel. Tudom. Tisztességes, hagyjuk meg. <gül> Észre, háborúban nincs ilyen, tudom. Nem mindig. Szóval. Legalábbis a Krix fejlesztője biztos ezt gondolta. Ugyanaz a Csávó csinálta biztos fejük, mint aki a Butcher 3-at. Egy az egy volt szerintem az ember. Na mindegy, lényegtelen. Szóval így áll a csapat. Hát, ugye én egy ilyen nagyon utolsó pillanat ember vagyok. Gyakorlatilag, majd, hogy nem mennyi hat hónap játékkal úgy kerültem be a csapatba, hogy kb. két hete játszottam. Igen, ez a, azért, mert... az a második csapat nagyon-nagyon nyagvénnyelősen jött össze, mert ugye az Andidaró, Daró ugye volt kint kintam a OLTC-n, ami csapat a hangeri egyben volt, frakcióegyezőség miatt, mert az AKC ugye őt ismered. Igen, játszottam el a Matrix. Ja, igen, a, ugye amikor legelőször kimentünk OLTC-re, az AKC jelentkezett a felhívásra a forum, hogy ő jön, akkor még nem ismertük, hogy ki, ki csoda ő. És akkor jelentkezett, és akkor őt vettük be ötödiknek, mert nem, csak négyen voltunk. És utána a másik OLTC-n pedig az Anidarot vettük be helyette, ő pedig ment a másik magyar csapatba és ott is, azt nem tudom, milyen eredményekhez hozott, de azt hiszem elég jókat. Úgyhogy utána a VTC már nem volt ott, kiutáltuk, 5-5 nyert, Akácsé. Igen, na, nem rossz, ez nem rossz. Úgyhogy, igen, ja. Akácsé és ez... Rudi hozták, hozták az 5-0-át, akkor a másik OVTC-n. Mert a az első OETC-re, voltunk, a 2011-esen, ott csak egy srác volt, aki mindez öt meccsét megnyerte, és akkor ugye, ugye aki külön, külön kapott egy ilyen vastapsot, egy ilyen kocka finn srác volt, és ugye a másik oetc meg több volt a csapat, így, így több embernek összejött az 5 ugye Rudi is hozta Péhéli, meg Némova, úgyhogy... Neki az a sztori abból, hogy akkor, akkor volt az, hogy még senki nem játszott Péhillivel, és ő, ez az, az a Rudi sztori akkor. Ö... Úgy, az, az, az, ő, ő honosította be a Péhillit a tudatban. Én legalábbis hallottam egy ilyen sztori. Ö, nem hiszem, hogy behonosította, mert <coughs> akkor még mindig nem, nem lett népszerű. Én hozta Péhillit, tudta, a erős, de ugye mindenki az Epik Hélit imádta, és és ugye meg is lepődtek az ellenfelek nem is tudták, hogy mit tud a péhéli pedig azért elég, elég, elég erős és jó pár, jó pár sereget legyakott vele úgy, hogy, hogy azoknak fogalmok se volt, hogy, hogy mivel állnak szemmel, hogy mit kéne lenne csinálni úgyhogy ja, nagyon szépen hozta a meccseket, úgyhogy így tudtunk hármat nyerni végül is a csapataja ugye Wolf bukott ötöt én azt hiszem nyertem kettőt, az egyiket pont a Martin csak ellen, meg egy másikat úgy nyertem, hogy a lengyel ellen felem kiteleportált a Killboxba. A... Ja, Epic és ott a killbox a akkoriban még InstaDead volt. Úgyhogy nem, nem ez a két kontrollpontos választat. Úgy, úgy ezt a két meccset hoztam. Na hát részekkén ellen. Na, nagyon. Na, hát nagyon, jó, jó meccsek voltak. és, ja. Szóval akkor az a lényeg, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem ő vonosította be akkor a köztudatban. Hát kijött, ugye nagyon jó szerepet Szignára, és amikor hazajöttünk az OLTC-re, kitalálta, hogy ő a Szignára, ennyi volt, eladja, és el is, adta. El, el is, ad, el is adott egy csomó mindent, és váltott konra és akkor a Skorna érte elég jó eredményeket, például megnyerte a, a Vienna Masters 2013 februárjában, ugye azt a Rudi nyerte, de utána kitalált, hogy áh, a Skorna is, nasz már nincs kihívás, és akkor a VTC-re meg zsoldosokkal jött. Úgyhogy és a zsoldosokkal is tök jó, tök jó szerepelt a VTC-n. Volt egy olyan meccse is az angolok ellen, amit amit igazából megnyert, csak túl, túl retardált volt ahhoz, hogy összeszámolja a kontrollpontjait, és így kikapott dead clock kal úgyhogy már megvolt az öt kontrollpontja. Csak ő nem Tudom. tudta, mert nem, nem, nem számolta össze őket normálisan. Úgyhogy, de hát jó, akkor ugye 5 0 -ra kaptunk ki az angoloktól, így 4-1 lett volna. De, de hát kár érte, kár érte hogy le, az, az csak, csak szebb lett volna egy-kégy fokkal, meg aztán a, legalább az, a, az angol menottos srácnak se lett volna annyira elszállva az arca, hogy, hogy mekkora nagy taktikát követett, amikor Rudy, Rudy ráverte a harbinger-es seregét kalózokkal. De tényleg, meg volt a gyerek. Ja. ja, és akkor onnan kanyarodtunk, hogy akkor nehezen állt össze a kettes csapat, ezen a nagy úton. <laughs> ja, ja, ja, mindenféle sztorival kibővítjük a dolgokat, de csak VTC és vétítszés, utc sekkel Szóval nehezen állt össze, és akkor ugye te voltál a megmentőjük, én úgy érzem, hogy tényleg már senki sem akarta vállalni, mert én, én simán azt hittem, hogy a bukó Csabi kéne legyen ott az ötödik, ő nagyon aktív volt akkor, most is aktív, játszik, lelkes csinálja, de valamiért nem akart kimenni a az o, a VTC-re, úgyhogy akkor jöttem mint megmentő, és Sziaszt. hogy az, And, az Andi Daró pedig eh, most kiszállt a ja. buliból. És, és azt hiszem, az AKC a testvérek se akartak beszállni? Valószínűleg őket is fölkérték. Ha, jó, ha jól emlékszem, izé, volt valami osztráli gyerek, nem? Vagy valami volt valami ilyesmi, hogy, hogy, izé, hogy, hogy lett volna valaki, aki, aki akkor Ausztriában volt, csak akkor inkább úgy döntöttek, hogy akkor inkább engem, mert az nehéz lenne kommunikálni, meg gyakorolni, meg minden. Azt az, az nem tudom pontosan, ezt, ezt, ezt a részét nem hallottam, de amúgy, amúgy egy, egy zsoldossal meg lehetett volna oldani, például a szlovák csapat is egy lengyel srácsa áll föl tavaly is, meg most is ő is az a Jaromir nevű, Jaromir Skirmont, vagy valami így hívják a srácot, ő, ő lengyel, de, de jó, jóba van a Martinéka, és akkor ő, ő az az emberük. Hm. Na, Szépen. Máté most tényleg lefekszik, aludni évfél van, úgyhogy, ja. Na. Na, jó, de hát ezt ez tudjuk meg, hogy, hogy volt az az egész. Szóval, szóval te onnan tudod, hogy jelentkeztél úgyhogy még gyakorlatilag sereget volt. Nem, nem, nem, még csak akkor gyűjtöttem. Még, még, még szignált Na, tegyük hozzá. Még, még, izé, még a Stormból az még valamelyik izé, amerikai ö, raktárban állt valami hát dobozban. Az hát azért vicces. És, mert amúgy én, én, én tökre becsülöm az ilyen nagy elánna közlekedő játékosokat, úgyhogy ö, talán a, a pitével mi így, így nyomtuk, amikor belekezdtünk, mert a, mi meg a Budapest GT-vel kezdtük a Budapest GT-n ilyen full festett serege kellett, hogy legyen 2010-ben, és akkor úgy, úgy leimoltunk össze mindenféle sereget, meg ilyen a festettük a pitének a kis szetrátiait, meg nekem a Wolfiadot adott festett trollokat, amit csak így össze lehetett tákolni, de nagyon nagy élmény volt, én tökre örültem, hogy, hogy eljutottam, és <tosz> nagy élmény volt, úgyhogy, ja, és a, a, aki még ugye meglepett a a Lukasik, vagy Lukásik ö, nevű srác, aki kint, kint lakik az osztrákoknál, ő is nagyon és volt a -e. belecsapott a, a lecsóba, és ő is kiment most az EU Masters-re, és, és részt is vett, és igazából pedig ö, kb. még ilyen kazuál, kategóriás, játékos volt még pár hét ezzel előtt, vagy nem is tudom, én úgy, úgy tartottam őt nyilván, hogy ő most mostanában kezdte, de aztán, aztán tökre, tökre bele. Kettőt nyert is. a hétből. Ja, ja, az egész jó. Úgyhogy ott most az osztrák, az osztrák mérte, az eléggé úgy fölfejlődőben van, legalábbis van pár arc, akik úgy látszik, hogy most már mindenféle nemzetközi versenyre kijár, ugye a a Bernhard bornatowicz elkezdett ilyen vidzeteket, meg ilyen mindenféle bizbosszokat gyártani, csinált egy ilyen vállalkozást, hogy ő is ő megy és promotál, úgyhogy ja, tök, tökre felfutott, mert emlékszek, amikor először kimentünk Bécsbe versenyezni, akkor a Wolfi meg a Mark kb. végigverte az egész mezőt, és ők játszották egymás közt a döntőt. És akkor még abszolút nem voltak képbe, úgymond az osztrákok. A, a mi, a mi leg, legrutinosabb játékosaink ellen az elég érdekes szitu volt, hogy, hogy ő, ők voltak a, úgy, hogy búbaszki, hogy a magyarok azok tökre vágják. És utána olvastam a fórumhozzászólást, hogy igen, hogy, hogy, hogy mindenki elég kompetensen játszott, és itt és, és tökre uh, uraltuk, úgymond a, az ő versenyüket, és akkor utána ők viszont, de azóta ők fejlődtek is, míg a magyar méta egy kicsit így megállt a fejlődésben, úgy érzem, viszont ugye, kiterjedt a tömegbázis, ugye ez a kazuára meg úgy szélességben nőtt a magyar méta, ami tök jó, és ez majd meg, meg is fogja hozni az eredményét, szerintem jövő, jövőre, hogy egy csomó olyan ifjú titánnal bővülünk, mint te. Szóval ők, ők viszont ugye egy ilyen skill nem. Ja, ilyen skillbeli ugrást értek el, és ugye öt, elé, elé jó, jó, jó jók lettek az osztrákok, és például most a módkori vtc is nyertek négyet az ötből, a és, fel, a, és a szlovákok is nyertek négyet az ötből, úgyhogy mi pedünk eléggé elég, elég leszerepeltünk, és, és ugye most, most se várok uh, ettől sokkal jobb eredményt, viszont ugye maga, maga rendezvény szerintem jó lesz, uh, és aztán utána talán jövőre már elője hát egy, egy olyan magyar csapat, ahol uh, olyan emberek uh, alkotják, akik tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, és lesz egy erős csapat, és talán lesz egy, egy ilyen kóklerebb csapat és akkor én átmegyek a kóklerebb csapatba és a a a, a meg a meg a Wallfi pedig felépíti a az erősebbek kemény magot igen én... meg meg megér de én, én mi magam arra értettem, az hogy hogy trola kezdtem úgy, úgyhogy... én már na, nincs vissza Na folytasd a, a, a, a story sztori, most már nem nem nem fog. Nem fog belepofázni. Ez jó, ilyen, ez izé, ilyen tábor tüznérők. Jó, és egyébként, és, eljön, és jaj, igen. Ez 1915-ben, igen. Igen, nem. Ja. Apáink is izé ilyen magukat, hogyha mi nekünk ez a, ha belátnák, hogy mi az ilyen dolgokról beszélünk ilyen körülmények között, de semmi gond, nekünk ez a háború. Szóval lényegtelen. Szóval, hogy úgy így alakult, így állt ezt a csapat, hogy nekem még fogalmam nem volt arról, hogy egyébként, hogy is iszák meg eszik ezt a szignárt, egyáltalán nem, hogy az egész és És akkor de t -t többiek is voltak már. Igazából nem volt, nem volt egy túl nagy stressz, így rá hogy kó, és én nem tudom, hogy kó. De a Mátéval beszéltünk az elején, hogy jó volt hát, akkor, jökké, tudom, hogy kéne, egy héten egy, kettő, háromat játszani, de hogy amennyit tudsz, mert ez úgyis mindenkinek jó, hogy akkor ki tud menni a csapat. És akkor nem kell négy embernek, aki egyébként ment volna, annak otthon ülnie. Uh, és én is, én is rébként, nekem nem volt ezzel akkor a problémám, játszottam ugye régen MTG-t, és szeretem ezt a kompetitív dolgot, és uh, amúgy is volt egy kis extra pénzem, és akkor gondoltam, hogy hát miért utazzunk, akkor ha már egy meccset se legalább voltam Lengyelországban, játszottam egy-két jó stb. Úgyhogy, úgyhogy így elindult a dolog, elkezdtük a signált és akkor utána gyorsan be is fejeztük, <gül> Mert hát igen, nem, nem mindenkinek, nem tudom. Volt ott, lehet, hogy egyébként ez egy kicsit abból is hozzátartozott, hogy játszottam körülbelül egy hónapot a szignálral, és utána így, így nem, medsz, nem éreztem úgy, hogy annyira élvezzem, meg egy kicsit olyan, olyan, olyan az volt meg a probléma, hogy túl sok minden vettem talán egyszerre, és egyszerűen így az egész így, így, így az egész így, nem tudom, így úgy éreztem, hogy így rám nehezedik, és én nem élveztem el játszani, és így az egész játékstílus, mert ezek a kisbézes modellek, ezek picit így, így akkor így elvették a kellemet az egésztől, mert, mert, mert, mert akkor rakosgattam, akkor letörtek, akkor az asztalon is rakosgatni ezeket a kézbézes figurákat, és abból egy jó sokat, és így még hiába volt ott az a kolosszál, én nem éreztem ezt a, ezt a szignál dolgot, a, ezt a fogtatunk egy csomót, ö, mm, így, ö, nem tudom, nem éreztem elég masszívnak magamat az asztalon, valahogy így éreztem, és akkor úgy gondoltam, hogy ne, nem érvezek annyira ezzel játszani, meg alkodigra, mert, mert jobban megláttam, hogy mit tud ez a horda, meg hogy mi az egyébként, uh -huh. és nagyon tetszettek azok, hogy így, hogy így tudod, így, így mennek a vorbiztek, és akkor azok, hogy csinálják, amit csinálnak, és így, Tudod, animuszokat osztogat, stb. Ütnek 7 8 egy körben, és így kurva jó volt. És akkor úgy gondoltam, hogy hát nem szeretnék valami olyan benne ragadni, ami, ami, ami, ami nem tetszik. Egyébként simán bevallom, lehet, hogy csak kellett volna egy kicsit tovább várnom, félre raknom a, nem tudom, a két kupac figurát, és nem koncentrálnom rá, hogy azért, nem tudom, 200 kisbézes figura ott nézve velem szemben. És, és akkor így állattam a Szignát, hogy illetve nem csak még félretettem, és akkor PR éppen az ő trolljait árusítottam, és én úgy gondoltam, hogy igazából szörkülön nem akartam volna kezdeni, de az összes többi hordás jöhetett volna, és igazából a hord, a troll volt a legjobb ajánlat, ami, ami mm -hmm. adódott, meg szépek is voltak a vorbiztek, meg rátaláltam a rumzok vorra már neten, és úgy gondoltam, hogy akkor ez egy jó dill lesz, és akkor lepaktáltam a trollokkal így és azóta azt játszom. Hát, Viszont alellag úgy érzem, hogy Ruzofvól elvitt a hátán eddig, úgyhogy nem volt ezzel probléma. Nem, sokan nem voltak rá felkészültek az körökben, úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen kétes dicsőséget adott nekem, ami azért nem válik be a körökbe de... Hát a az, az erős tesz a vtc is, csak, csak rutinosan kell vele játszani. Amúgy kár, hogy nincs meg a... nincs már meg az endgamegaming.net, mert ott a régi VTC-s videók fönn voltak, és ott volt a Jason Frenzelnek a videója, hogy ahogy játszott a runzóvóra, és, és elég, elég ügyes volt vele. A döntőben nem volt vele ügyes, de amúgy elég ügyes volt. Na, hát igen, igen, igen, igen, az, az, az én is örült, örültem volna, mert egyébként nagyon Youtube-on is elég nehéz találni battle reportokat, minőségét, úgyhogy, úgyhogy sokat segíteni, nagyon sokat tanultam egyébként abból, de most ugye egy nagy esély arra, hogy jó battle reportokat, meg jó troll dolgokat, lehessen tudni, hogy Jay Larson is most játszik trollokkal, runzokorral ráadásul, rá, rá, úgyhogy, úgyhogy az egy nagy segítség szerintem bármelyik trolljátékosnak, aki forra játszik, szerintem ott egy játékos, aki nagyon sokat tud játszani, és nagyon magas szinten, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez, ez elég jó. Hogy kicsit nem magamról beszéljek, hanem úgy a csapatról. A gyakorlás, tehát hogy, jó ja igen, és ugye, hogy a többiekről is mondjak valamit, Ugye Patizon, aki alapból mellé játékos volt, ő is ugye nem Mercenaryvel jön, hanem scornal, ugye már megmondta egy kicsit ezt a kolosszál központú játékot. Zaggar, aki alapból azt hiszem, ugye több inkább Legion Main volt, ő most Kripszel fog jönni, és amivel egyébként meg is nyerte most a veterán versenyt, úgyhogy úgyhogy nem hiszem, hogy olyan rosszul megy neki vele, ö, és ugye Nessos pedig ugye a protektoréttelő ugye abban már elég rutinos, ö, az az izélyen, és Fefe pedig a kadóriát hozza, amiben szintén az, az a fő frakciója, meg azzal játszott sokat. Ö, ugyan most volt egy ilyen kis ö, ö, és mondjam, ugye egy egy listája volt, ami mindig tuti, az a kettő, és most volt ilyen kis válság, mert nem tudta, hogy mit hozzon más listának. úgyhogy de azt hiszem maradt a bucsár háromnál, nál úgyhogy, úgyhogy most ez történt, és volt egy olyan dolog, hogy csináltunk egy táblázatot, ahol mindenki beírogatta magának, hogy milyen mecsapot, milyen mecsepp para, kevésbé para, és mi az, amit szívesen elvisz, és akkor így próbálunk ilyen közös pontokat találni, hogy, hogy hogyan milyen stratégiát alkalmazzunk felpakolás, amikor hogy hogy kivel szeretné játszani. És hogy ez, a, ez egyenlőre így a csapat, ö, csapat felkészülés. Nem igazán volt eddig egy ilyen össz, ö, összerő kifejtése ilyen szempontból. Mindenki gyakoroltotta, hogy Tudod, hát ugye annyi volt, hogy ugye Fefe is most alig játszott, mostanában Nessos is ugye most egy nagy ilyen nyári szünetem volt, hmm. Zaggal is ugye úgy, ahogy tudod, de ő talán még azért tudott többet, csak ugye most Füssel annyira nem. Hát ő hát most nyert egy versenyt, négy, hát né négy költ valahogy végig, végig tudott, úgyhogy mindent megnyerte. És... Igen, ja, igazából ott, ott, ott történt egy kis baki. A... Valamiért, ö, valamiért azt hiszem írtam neki két kontrollpontot ö, az egyik körében, vagy, vagy volt két kontrollpontja, én meg nullát írtam neki, de lényeg, hogy ő kapott, ö, ő kapott gyengébb ellenfelet a, az egyik párosításnál, és, és aztán így. Ö, azt hiszem, hogy akkor így, így sorsolt össze, szóval akkor nem, nem Fefe volt a leggyengébb győztes, hanem, hanem ő lett, és akkor így, így kapott valakit a vesztesek közül, és aztán valahogy én soronó pályán érkezett meg a, a, a döntőbe. Persze azért Dávidot meg, kell, meg kellett venni, ott nincs, nincs mesem, szóval... Jó, megcsinálta, csak, csak ott sajnos elszámoltam ja. egy dolgot, úgyhogy minden, minden egész más, hogy történt volna, hogyha teljesen más párosítások jöttek volna, az egy azt az, az a két kontrollpontot nem nézem be, de hát, de hát lényegtelen. hogy nem hát, állítólag a, legalábbis Dávid elmondása szerint az a döntőnél ott nagyon elment neki a kockán. Elment, de hogyha megnézed majd azt a döntőt, ott látod, hogy azért a Dávid az nagyon... Hát nem, játszott, nem játszotta egyrészt uh, meg uh, jól, szerintem nem, nem csak a kockán ment, csak még így is, így is majdnem megnyerte a Dávid, mert oldalt incursion uh, tudott volna egy uh, csomó pontot írni, hogyha sikerül neki agyonvernie a a nak a heavy ami ott kontestált. Ez az aggarnak és az, az, igen, a hevét, a amit kontrolszáltam, hogy érdemes megnézni azt a meccset, de ugye ütötte, ütötte, ütötte, és életben maradt, úgyhogy az ott nem jött össze, míg mondjuk rá a pálya közepén a zaggás sereget teljesen szétcsapta a Dávidét, teljesen nyerésre átott, csak ugye a, mi a manókad, például a Dávid azt megjátszotta, hogy a a Rongi és, és Snapjow-ból, A Snapchow a, Snap Joe, a, a, a Beast Krokodil, az Kb. Ilyen két, két mehanitrát tölt meg összesen. Mert ugye Kb. kb. Nem, volt, nem volt neki jobb célpontja, hát akkor de akkor már KB rohanból beírát, akkor támadjuk meg ezt, megölte azt, megöltem ezt, és ott hagyta utána meg ugye pár, pár ilyen kis. Mókus le lebökte a potér pikpak, ugye a szkarnak. Ez Az így működik be. Skar -ska -ska -ska -ska feed körében. Úgyhogy sem, hogy zaggár teljesen. ugye tudtam el. És egyszerűen ugye a payszkarra, azért ennyivel erősebb, mint Gorshi. Ugye ott az a Brutál Feed, ott a Dark Guidance. Úgyhogy azt nem tudta elkerülni, ahogy a Dávid nyomta ezt a spelt, hogy ne lehessen fitelni meg akármilyen hátrévonót, kimérte, elfitelte magát. Nem De... volt killbox, mint az ellenem? Hát, én nem volt, ki... nincs killbox. Úgy van, Úgy hogy... a Dávid ellenem akkor így én nem tudtam hova menni, sajnos. Mm. Úgyhogy, uh, szóval nem, nem csak a kockán ment el, csak ott, hogyha, hogyha jobb dobásokkal van a Dávid, akkor ö, még, még lett volna esélye ö, ö, szenárióval nyerni. Ott a szélen megtakarítani, de nem, tudom, nem, nem, nem néztem pontosan, hogy hány pontot szerzett volna. Én, én szerintem nem az utolsó kettőt írta volna be, hanem valószínűleg csak beír, a, beírja az első kettőt. Szóval az is lehet, hogy azt a jacket nagy neze agyonveri akkor is csak két-három kontrollpontra ér föl, és aztán utána még, a, még egy egész infantry horda befutott volna oda a, a zaggártól, úgyhogy ez nem tudom pontosan, hogy, hogy hogy alakult, de ugye nem sikerült nagyon várni a jacket, és akkor lassan vége lett a dalnak, de hát ez, ez van ugye a p ezért nem annyira bivaj, mint mint ez egyszerűen egy akkora erőbeli különbség van a két lista közt, hogy nagyon-nagyon hogy óvatosan kell, kell játszani a p játékosnak, és minden, minden tökéletesen kell megjátszom, mert nyers erőben ugye az karra fog járni. Ezért Dávid váltig állította, hogy ez az. Mert mondtam neki, hogy ez olyan kasztár, hogy most jó, hogy azért hozta, hogy, hogy ugye ott van a Bucser 3 és ezt jól kiszivatja, mint az állat, de... Hogy, hogy ez is ilyen silver bullet, amiről beszéltünk, hogy, hogy, hogy, hogy még még Ricksen belül is. Tehát ez van, -e, aki ellen nagyon jól fog működni, de hogy egyébként úgy, úgy erőben, power levelben nem annyira erős. De Dávid váltig állította, hogy ez, ez, ez tökéletes, ez, ez mindenre jó. Igen, sajnos ö, ugye azt kell mondjam, hogy, ugye, hogy a hazai métában a Ugye az átlag skill az annyira nem magas. Úgyhogy általanságban, a tabletop játékokban uh, nincs, nincs egy olyan magas átlagszkill, mint, mint mondjuk egy ilyen Starcraft, vagy akármilyen online uh, játékban. Éjjel Ahogy éjjel-nappal játszol, és akkor szépen szétválik a mezőny, és aztán mindig azok a játékosokkal játszol, akik a saját szinteden van, ugye autótusan megy a matchmaking, hanem itt... Uh, itt még, itt még mindig, mindig még a legtapasztaltabb játékosok is van, van, van, hogy egyszerűen benéznek valami olyan hülyeséget, olyan hogy, hogy, és, és akkor így. Szóval nem, és akkor ugye a Dávid viszont ugye nagyon rutinos, nagyon keveset hibázik, és akkor lejön egy ilyen versenyre, és szinte bármilyen krix listával végig tud menni a döntőig mert például ezen a zaggáros meccsen ugye azt is megcsinálta például, hogy rálőtt a, a, a Blatthegre. és akkor mondta neki a zaggá, hogy ez tehetes ja. ja, szóval voltak hibák bőven aztán utána ugye sírás lett a vége na és akkor ezzel zárjuk sorainkat <gül> szeretném még valamiről beszélni így a, így a, így a végén Hát nem igazából szerintem hogy csapatnak most így ennyit tudtam elmondani, még gondolkodom, hogy esetleg mi volt még. Amit, ja, hát igen, még annyit, hogy Izrael Nessosra is térjünk, hogy ő pedig a szokásos, tehát hogy ő a jól bevált, idei jól bevált két listáját hozza, aminek neki itt kőstabil, az a h és a, az Efe óra, hogy ő, ő, ő egy teljesen stabil ilyen szempontból, hogy Régen játsza ezt a frakciót, és abban belül is két régóta játszott mistáját hozzá, úgyhogy ő itt a, a stabil pont ebben a felházatalban. Uh -huh. uh -huh. ez, ez az, ami, ami így, így néz ki a csapatunk jelen pillanatban, úgyhogy, de azt már tudjuk, hogy Zaggart fog az összes Krix játékos jelen játszani. Hát az, az nem biztos, hogy össze tudjátok hozni viszont. Mert ugye, ugye a, a meccsapok ugye, ahogy, ahogy mennek, ugye, vagy, vagy kiteszítek zagárt, ugye, elsőnek, kap maga ellen egy szignált, meg, meg egy orboroszt. Aztán ugye valamelyiket kiválasztja, marad az, és akkor vagy, hogyha. hogyha mondjuk hogy kimarad egy, egy scorn, vagy egy troll, vagy egy Krix akkor elmentek egy zaggára, meg még valaki másra, akkor viszont a Krix játékos ugye meg nem valószínű nem a zaggárt fogja választani, vagy szóval így, szóval azért, azért a pontos pontos match azért nehéz összehozni, ugye a VTC párosítása is, viszont a, amit össze tudsz hozni az az, hogy talán talán, a, ugye a két, amit, hogyha neked kell választanod két frakció közül, akkor a kettő közül választhatsz, vagy, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak valakit meg kitesznek, akkor meg, meg két olyan ember mehet ki az az egy frakció ellen, ami, amit úgy érzik, hogy van ellen Mert Még Mert ugye utána ott van még az a, az a taktika is, hogyha van olyan frakció, ami, amire úgy érzed, hogy hogy úgyse, úgy sincs ellene esélyed, hogyha mondjuk a játékos túltapasztalt, vagy a frakció olyan, amit senki sem vállalna, akkor viszont be tudjátok tenni azt a játékost, akit, akit úgy jelzitek, hogy úgyse, úgyse nyerné meg a, a, a meccsét. Én, Úr... ez lesz, én. Hát mondjuk hát, akár te, hogyha azt mondod, azt mondod, hogy a felkészülés során azt tapasztalt, hogy mondjuk a problémád van az órá, órával, és hogy, és hogy állandóan dead futsz, akkor, hogyha van egy ilyen szuper nehéz mecsap, akkor ugye akár be is azt mondod, hogy berakod azt a játékost Ö, ellene, aki, akinek tudod, hogy így, úgy is valószínűleg egy fix veressége legyen, hogyha nálunk mondjuk rá van egy Albert, aki ugye nincs, nincs most rutinba plusz még egy olyan, olyan szignál listákat kap, amit nem, nem is szeretne játszani, és valószínűleg nem is túl, túl táposak aki összeállításban sem. Úgyhogy, úgyhogy ha van mondjuk rá valami húzós, húzós tista, és senki sem szívesen játszon, akkor be lehet őt tenni, és akkor azt őt fixen elkönyveled verességnek, aztán lehet, hogy mégis megnyeri, és aztán többiek talán... talán ő megnyeri jó. mindenki más elveszti. Hát <gül> bármi, bármi előfordulhat. Bármi előfordulhat. Azért amúgy nagyon, nagyon furcsa dolgok előfordulhatnak. Ugye azért a VTC-n is, meg ugye az emberek senki se tud mindent. És a, szóval előfordulhat az is, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy fú, hát akkor én, én kiválasztom ezt a match és, és hogy milyen jó, le, milyen jó lesz nekem. Aztán kiderül, hogy igazából csak nem tudtad, hogy az a matchup, meg az a frakció mikre képes, és aztán utána faszra húznak, és aztán csak, csak le, les, lesel, hogy igazából hát otthon, otthon, hát otthon ezt nem így játszották, meg, meg ne, nem ilyen módon, meg nem ezekkel a kaszterekkel, akár legyen itt a Krix példaként, vagy bármilyen frakció, hogyha azt, azt úgy érzed, hogy hú, hogy mondjuk rá troll ellen jó vagyok, de hát ki ellen játszottál itthon most ellenem, vagy ellened, mi ketten ugye teljesen máshogy játszunk, más kasztereket, és aztán egy külföldi trolljátékos lehet, hogy megint még, még még még más fog hozni, hogyha megnézed. Ez az Evolutionary Elementalism tír, 3-at három Winter troll meg három Pyre troll ez csak pislogs. Én játszottam azt a, azt a listát, Mountain King e és nem is, nem is volt rossz, elég, elég, elég vicces volt, Nessoszt elég, elég jó elvertem vele kint, uh, Games DM volt ilyen kis sima, sima demo játék, és itt demoztuk, de ilyen normál 50 pontos meccseket játszottunk egymás között, és az emberek meg ott nézték, és, és elég, elég, elég oda, oda vágott a dolog, plusz még a jótékonysági versenyen pedig Zaggárt uh, szorongatta meg vele, csak lejárt az időm. Uh, mert uh, ne, nem figyeltem. Nem figyeltem, hogy mennyire kevés az időm már. És akkor ilyen mindenféle ilyen, ilyen kamuóikat lövöldözgettem. oda vissza, volt, mert nekem is volt uh, pytrolom, meg mindenféle, és akkor. De már ugye. Nem, nem, mert már ugye tudtam, hogy már nincs uh, nincs sok értelme az egésznek. De hát mondom, hogy van. És akkor ránézzük az órára, és volt még 15 másodpercem, és így, így vesztettem. De. Szóval, de jó, az a, az a lista az jó. Úgyhogy most mondjuk rá ugye kalandra lesz a legnépszerűbb troll-vorlok. Uh, ugye tapasztalat ellene a helyi métában nagyon nincs. Én no. is csak, én csak párszor hoztam, úgyhogy uh, van aki azt mondja, hogy hát persze, jóval jöhetnek a trollok. Az, az, az menni fog és aztán belefut olyan listába. Hogy, hogy, hogy, hogy Rákapok rá, rá Krix erre a listára, ezt nem jönnek a Winter troll meg a Pyre trollok, és lehet, hogy nem lesz annyira Hát igen, igen, én most hozok egy Epic doom meg egy jarl -t. A Jarl nem ismerik szerintem így nemzetközi szinten, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyire jó. Én szerintem nagyon jó, én, én szeretem. Úgyhogy lehet, hogy, hogy akár még egy krixmatch is megállja a helyét, sőt, ugye, hogyha lesz krixmatch akkor őt, őt szeretném föltenni. Aztán valahogy, valahogy csináljuk. Én most a legutóbbi VTC-n, én légiókat vittem el. Hány légió volt? Három. Három, meg egy Orboros, meg egy Skorn. Így, így jöttek a meccseim. Ugye a legelső légió Jamie P. Ő ellene nem volt nagyon esély, nagyon-nagyon ügyesen hozta, utána a következő, ö, következő meccsen volt a, volt a Skót csapatkapitánya orborosz, ott viszont nagyon elhülyéskedtem, az megvan videón a Youtube csatornán. Hogy hülyeskedtem? Hát rossz, rossz listát raktam föl, ugye Epic Kruger ellen fölraktam egy Epic, ja, Epic Grimmet, ahol ugye abszolút nem tudtam lőni, de még így is egy ilyen húzós meccs, meccs lett, de aztán elkúrtuk ugye az incursion is és a három zászlót, és akkor így teljesen fura játék alakult, hogy egyszerre próbálkoztam széthúzni a seregemet három felé, ugye az nekem nem ment annyira, mint neki. Utána játszottam egy is volt, utána játszottam egy, egy Scorn játékossal, ő ellenevesztettem, Grimm 2-vel, azt ugye megnyerhettem volna, az nem volt egy annyira fészes. És aztán utána, ugye a Légió, azt az egy meccset megnyertem, mert az, az a srác epiklélítem, nagyon béna volt, és aztán utána még egy Légió a Norvégok ellen. Az, az a meccs is megvan a, megvan a videón és az, az a meccs viszont, az, az viszont nagyon sajnálom, az nagyon rossz érzést hagyott bennem, mert uh, ugye a Runzov volt játszottam, légű ellen amúgy tök jó, Szaherin ellen, minden, minden jó lett volna, és egyszerűen a srác uh, ki, uh, olyan szinten jó dobott, hogy a hogy ugye, ott, ugye ott van a Runzov vort listád, ugye minden, mindenki ármor 22, 22 így, és a P plusz 17-es szkítánakkal, meg két angelius mindent megölt. Az Kb. egy kör alatt. Szóval, tud, volt, úgy, úgy, úgy van, hogy jön, volt egy, egy darab Angelius, aminek ki volt meg a spiritje. Jön, jön, meg Armor P. A, a bíztelet, akkor is rá akar búsztani a sebzésre, mondod neki, hogy a. Kivelt a spirit, nem tudsz pusztulni, ó, azt mondja a basszony, mindegy, 2D6, 5, 6 tól így. <gül> Úgyhogy ugyanazt az átlagot dobta, mint 3D6-ta, csak 2D6-ta, és, és ezzel ellen nem tudtam mit csinálni, úgyhogy ben voltam, megfelelő helyen, zászló, ugye, minden, és, és mondom, jó van, jön, a, jön az ő feedköre, de simán meg lesz, és aztán utána Utána jövök én, és aztán megvan a meccs, egyszerűen egyik bíszet vettem le a más, másik, után a lightok, -ok, shredderek, minden, minden, minden, csak úgy húztam be a sebet, hogy na, majdnem kifogyott a, kifogyott a tollam, úgyhogy az, az, egy ilyen, az egy ilyen meccs volt, hogy egy, egymásnak mentünk, és egyszerűen P plusz 17-esre megölte a, a a troll brickemet. Ja, de egyébként én ezt érzem egyébként a Runsoforba, hogy az egy ilyen átlagok serege, Nagyon jó az átlagokban, viszont, hogyha valaki nagyon jó dolgoz, akkor nagyon meg tud halni, mert ne, kevég, nehéz, vele, nehéz vele, lehet vele sokat már forszlókkal, meg nogdannal, meg melyik bízt rakod be előre, a falat, ilyenekkel lehet, de eljön egy pont, hogy majd betolja az ember a bricket, és bízik az átlagban és hogyha felé dobnak, akkor meg tud nagyon. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ez, ez a rúzó forma, én eddig bárhányszor játszottam, hogyha csak az ellenfél nem játszik rosszul, és nem tud a legnagyobb fenyegetését mulgal, úgyhogy még nem is sebződött elkapni, mert akkor rosszul játszotta, hogyha ez megtörténik, akkor, akkor utána lesz egy olyan köröd, amikor bízol az átlagokban, és úgy érzed, hogy azt kipogod, túl fogod élni, és utána szétmélöd. Mm. És, és hogyha ez nem jön be, akkor utána nagyon nehéz onnan visszaállni. Úgyhogy, de még, de még lehet egyébként akkor is, mert Nessus ellen is úgy játszottam, hogy meghalt múlg, és még a, az Őrzborn is le tudta hozni azért a nagy részt, hogyha nem járt volna az időm sajnos. Mm. Úgyhogy, úgyhogy mindegy, szóval ezt érzem forba, hogy ez egy nagy átlag játék, és ha kidobják a szemed, akkor sajnos ez van. Ja. Úgy, még, hogy... még valami egyéb gondolat ez a szuperhosszúságú podcast végén? E, nem is nem tudom, hogy honnan kanyarodtunk ide egyébként, hogy, hogy, hogy hisz... elkezdted mondani, hogy milyen meccsapokat foghat le. Nem, a, a, a, onnan kanyarodtunk oda, hogy a, azt mondtad, hogy az zagár fogja elvinni az összes krikszet. Ja, Ö, de Egyszerűen az, az, az, szóval szerintem ez, ez, így, ez így nincs így, csak... Jó, persze, persze, de ez az alapvető beállítás, hogy megpróbáljuk zolgatra a többi kripsz, ha lehet. Ja, ja, ja. Ha, nem, ha nem, akkor pedig azt tudjuk, hogy milyen lesz ő, ő, ő kőkeményen stabil meg ezekkel a listákkal, ő is még egy, egy erős ilyen delikvenc az ilyen nehéz dolgoknak az elvitelére, úgyhogy én vele ilyen áldozati bárány ha kell, és a többi és az. Az, szóval Szóval kitraktok ki, ki elsőnek? Azt még nem beszéltük. Ilyen, <gül> ilyen nem mentünk még bele, úgyhogy, úgyhogy sajnos, mm. sajnos ezt, ezt még nem tudtuk, de mondom, itt ilyen fluktuációk voltak jobbra balra mert még így öten még összesen tudtunk jönni egyszer se. Úgyhogy ilyen teljes káosz van még a fejekben ilyen szem, a csapat szempontból, szerintem. Úgyhogy nem tudom. Én annak is örülnék, ha már egyet nyernék az egész VTC ideje alatt, úgyhogy... De már az sem lenne olyan nagy probléma számomra, hogyha nem veszítenék csúfosan minden menetben. Úgyhogy... Hát, szerintem nem fogsz... Azért le lesznek lesznek tök, tök gyenge csapatok is olyan, olyan szintű... Szóval, ö, szóval meg, meglepően, meglepően felkészületlenül emberek is, szóval azért azért lehet, lehet nyerni. Ja, hát igen, de ö, még a végére, hogy szerinted melyik magyar csapat fog jobban szerepelni a kettő közül. Játszunk-e majd egymás ellen, és hogyha összesnak egy szerinted melyik csapat fog nyerni. Hmm. Hát természetesen mi fogunk nyerni. De, de az, az, az, az, az, az amiért mi, mi fogunk nyerni, az azért, mert nekünk van Kikszünk, nektek nincs. Ez, ez, ez a véleményem. Uh, uh, hát nál, nálunk viszont van Kador Orborosz. Igen. Ami, hát, ami, ami jó a Kiksz Őszintén szólva. Uh, szerintem, szerintem az, az, az lehet egy, egy kemény, kemény dolog. Én, én megpróbálok játszani akkor Albert-tel, hogy, <tos> <tos> <tos> hogy, hogy, hogy a trollnak a, troll a szignel, ez, amúgy is egy jobb fajta meccs, és akkor még, még egy ilyen konit vagy valamit még elvinni, és, uh, és nem tudom, tehát az, az, az, az érdekes lesz, de én azt mondom, hogy minnyi, már mert miért nem mondanám. <tos> <tos> <tos> és ki fog többet nyerni? Hát uh, most honnan rákból tudjam? Hát így, valami. valamint. <gül> mi fogunk többet nyerni, egyértelmű. egyértelmű. Ránézek így a csapatra, meg így a listákra, meg, meg arra, hogy egyébként milyen erős játékosok vannak. és én egyértelműen megmondom neked, hogy mi fogunk. <gül> <gül> Teljesen de facto azt mondom neked. Jó van. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt, ezt tudom mondani. Közben eszem jutott valami, és, és elfelejtettem, pedig tök jó lett volna, úgyhogy szom, szomorú vagyok. Mert mi volt az? Ja, még mert nem, mert nem jutott eszedbe? Mindjárt, mindjárt. mindjárt csak, csak, csak, VTC-vel kapcsolatos? VTC-vel VT, VTC kapcsolatos volt. Hát most így, ahogy nem tudom, bottal üdvöznének se tudnám elmondani, úgyhogy ez most mindegy lesz ez a része. Ö... Várjál, ki fogom nyugni. Ö... Picsába. Nem hiszem el. Szörnyű, utálom az ilyet. Mindegy, hagyjuk. Volt, mit, mit akartál mondani hát elszámba jöttözve? Mert... Én, ne semmit, én már csak búcsúzkodom. De már csak búcsúzkodsz. Jól van. Ö... Na, vo volt, valami. Hihetetlen. Hihetetlen. Miről beszéltünk előtte? Hát beszéltünk a trollokról előtte. Lehet, hogy azzal kapcsolatban akartam mondani valamit a trollokkal. De ezt nem, mert nem tudja. Ö... Nem érdekel. Ennyi volt igazából. Úgyhogy, ja igen, azt akartam én mondani egyébként, hogy, hogy, hogy lehetséges, hogy a VTC után én is visszatérek majd a kazuára, rövid időre. Lehet, hogy ki tudja, nem ki tudja, milyen hosszú időre. Úgyhogy, úton, ú, úton van a, az első, első figurám a következő seregemből. Jó. Ezt, ezt tudtam üzenni a kazuára. <laughs> hogy, hogy találkozni fogunk megint, lehet, lehetséges. Úgyhogy, uh, úgyhogy igen, ja, illetve meg annyi, hogy az, hogyha még mindenmének vissza ezek a trollblad ok akkor, uh, akkor lehet, hogy elkezdek ugye a blogon írni majd angolul, mm -hmm. ami, ugye ez egy ilyen újdonság, lehet, amit még érdemes elmondani. Végen, valami újdonságot akar, akartam még mondani valamit, mert volt valami, amit jó lett volna elmondani, de most nem jut eszembe, úgyhogy, ja. úgyhogy ennyi. Ja. Úgyhogy reméljük, hogy elvesztétek az epizódot, meg ilyenek. Hát elég, elég szétszórt le, de nem baj. Nem baj, jó volt ez. Úgy is, úgy is hogy még fél óra lemarad velőre. Ja, hát még azt is hozzácsapnánk valahogy. De hát nem tudjuk, az megisméthetetlen az a fél óra. Igen, igen, az következő, kik ki. Következ, Na jó, jó éjszakát! sziasztok! Szám.